Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Param pap pap param pap. Emjës të gjithëve, mëmës Altini, mëmës Lori, mëmës Ota, mëmës Blendit nga Gjirokastra, mëmës edhe ju të dashur mi, që jeni me klubin e mëmësit si çdo ditë edhe këtë premte të datës 6 qershor në klub Fem 104 dhe në kranin e klubdovës. Altini si esoft? Sot i rejam shumë mirë, duke qenë së është edhe e premte, por nuk është kjo faktishe. Mirë është faktishe mm -hmm. është një kohë e mërkogushme. E vërtet është, edhe ke bërë plane për këtë fundi avë, do të të kësh planës? Po, për sështë dhe ikim planës, do, do marë rezidiri. Ah, lumë si të të tërë. Se do <laughs> e në faktishe avë në kaluar, por... Por të ndryshuam se... plane. Ollë ta mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Si Njërë sot së është e premte dhe muzikën e zjedin 17 të klubit të mëgjesit Dërgoni mesajt uaja në 0619 27 222 22, Ose mund vinin faqen tonë në facebook.com fraksion klubi mëgjesit E njësim pysim rë botin si sa është ora Ora, 7 e 1 minut Klubi mëgjesit në Klab FM edhe Klab TV Mëgjesit Unë ndosur nga Vodafon. Unë Antoni. Më njëin si i pandalshëm, sepse si ju edhe unë e kam një fuqi. Unë dhe celulari im jemi të pandalshëm. E përdor celularin tim gjatë gjithë kohës dhe kudo. Kur jam në det, kur luaj futboll, në autobus, kur kërcej, kaloj mirë ose kush stërvitem në karate. Dhe tani me paketën superiore të Vodafone Club kam 400 minuta dhe 400 SMS për të komunikuar me të gjithë pa ushteuar, brenda dhe jashtë vendit. 800 minuta dhe 800 SMS me të gjithë në Vodafone, si dhe 2 GB internet për të lundruar pa ndalim. Paketa superiore Vodafone Club, absolutisht super. Vodafone Club, komuniteti nr. 1 në Shqipëri from dawn power to you the power's out and no you just come along and from by life oh. lips like derby singing sex shop strawberry song just from by life from oh. never to come and by Another woman with a shotgun in her hand life, She's a babe, she's a babe, she's a rhythm, she's a babe And a girl hope. so fine what she want to stream hallelujah you Yeah This a morning with my sunshine on a trip She's my rock, she's my bud, she's, tequila, she's a drip. And the keyer, she's the champ And a girl so fine Pick your bonnet, scream hallelujah since it is a range Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. It's a lie. It's coming down. It's your heart. It's a lie. It's coming down. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngaj ditës dhe emrën tuaj në 0619 20 70 222. Mesej dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Këngaj ditës, një disorës 7 dhe 10 në klugin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me jerin. Në klubin e mëngjes. Në vitin 1752, një zjarr masiv shkatërron 1/3-ën e Moskës, përfshir 18 mijë shtëpi. Në vitin 1799, lindi Aleksandr Sergejevic Pushkin, poeti romantik dhe dramaturg rus i konsideruar si themelues i letërsisë moderne ruse. Në vitin 1882, Henry Celi nga New York City patentoi hekurin elektrik. Në vitin 1904, shoqata gjomtare e tuberculozit u formua në Atlantic City në New Jersey. Në vitin 1912, shpërthen vulkani Novarupta në Alaska, vulkani i dytë më i madh në histori. Në vitin 1925, korporata e prodhimit të automjeteve Chrysler themelohet nga Walter Percy Chrysler. Në vitin 1936 është dita e helikopterëve pasi u testuan në Berlin helikopteri i parë. Në vitin 1942, hedhja e parë me parasut nailoni është bërë nga Ed Lind Gray në Hartford. Në vitin 1946, themelohet shoqata e basketbollit amerikan ose NBA në New York City. Në vitin 1960, Roy Orbison realizoi këngën me titull Only the Lonely. Në vitin 1961, ndron jet psikologu Karl Gustav Jung. Në vitin 1968, senatori Robert Kennedy u vran në një atentat pas një takimi elektoral në Hotel Ambassador në Los Angeles. Në vitin 1992, David Bowie dhe Aimen u martuan në Firenze të Italisë. Në vitë i 1993, Mongolia organizonë zjedit e para presidenciale në historinë e sajë. Në vitë i 1995, Pink Floyd nëzorën në, në tre galbumin me 2 CD live me titullë Pulx. Në vitë i 1996, Hungarezi Arpad Nik vendosi një rekord të ri botëror në aeroportin e Budapestit, duke të rhequn me dhëmbot e ti një aeroplan 7-10 ton të rëndë. Në vitin 2002, Dajana Ross hyri në një qendër rehabilitimi të drogës dhe alkoolit në Mali Boub. This is Club FM 100.4. Ora është nërë 7.9 minuta, jeli me klubin e mëgjesi, si shdo dit nga hëna nëtë premte, nga ora 7 dhe rinë orën 10 në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëzë, sotë është e premte, data 6 që është orë, ju rëmje ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe duhet ju kujtoj që do të zidni ju muziko në klubin e mëgjesi duke dërguar preferensat muzikore në 06 gjithë 9 20 7 10 222, po altinje? E, jo, dhe, dhe duke dërguar një së mësë të tjeshtë 0692070222 ose në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i Mjesit. Ndërkohë kemi zë frymzimin për këtë të premte. Po po, heri. Dhe duke qenë se koha është e bukur dhe Olga na ka premtuar që edhe fundjava do të jetë shumë më shumë më ndryshe. Alfrojnimi është. është. <laughs> sot është dita për të marrë me hobin tuaj. Pra, nëse keni një hobi që mund të jetë muzikor, mund të jetë piktura, mund të jetë sporti apo diçka tjetër, nuk ka rëndësi, është dita që sot i përkushtoheni hobit tuaj dhe çdo ditë pastaj duhet gjeni momentin dhe kohën e duhur për të ushtruar me të. Aleni ti ke një hobby? hobi? Hobi im është muzika ieri, po. Muzika? Duke qenë se piktura është, po. Mm -hmm. Sot uh, jam gjithë ditën punë, kështu që nuk e mundem aty. Por sot e sigurt se do të merresh me muzikën. Po do me të merrem me hobin si çdo ditë tjetër. Mm -hmm. Olta? Po hobi im është gjumi, por ngaqë punoj <laughs> herët Dhe qajm so të qajmë herët Në nga për me gjumë gjatë javës mm -hmm. Në fundë javë do ke mundësi si për të ushtruar Nesër është dita jote do me thonë <gjohet> Mirë të dashur mishë Unë këtë pyrët duha të ja drejtoj e dhe juve uh, Cili është hobi juaj Dhe të ke fundit a mereni dhe ushtrueni me hobin duaj E gjeni kohën dhe momentin e dura po jo 06-19-27-12-22 Dërgoni me sa zhjetuaja A uh, mund të dëgjojë? Po harruar edhe të shkruani emrin. Po ja, okay, jo, kjo vlem për lojrat, ëh. Gjithsesi mund ta dërgoni dhe emrin tuaj, nuk ka asnjë problem. Uh, Gjithsesi, sot kemi edhe një shprehje, mm. e cila sot uh, disa njerëz janë shumë të varfër, <laughs> gjithçka që ata kanë janë parat. Po. Faktë është një paradoks në vetë edhe ky. Ëh. Çfarë do mm i -hmm. përshkruani? Sot ke zh të parat, ti je i varfër. Po, uh, vetmia për shembull nuk blihet me para altineri. Po, nuk duria gjithashtu të të dijë që sot duke pasur para mund të blej çdo gjë. Nuk mund të blesh një hobi për shembull. Njëhove, mund <laughs> të bleshë i palesërën Mund të bleshë <laughs> i palesërën, për varët si sa u shtrojështinë palesërën Po lëta kemi një e përse Duke par, duke bërë Merë, cëfar do të gjëmë të një Brutal Hearts, Beduin okay, Sound Flash okay. Are you the Brutal Heart? Are you the Brutal Heart? në Club FM dhe Club TV Mund të dëgsuar nga Vodafone Mi afton një rimbushje 500 lek dhe bëheni me një herë pjesë shorteut më të madhë dërër për të vituar një nga 10 fjatë 500, qdo ja, si dhe qmimin e madhë një super apartament të kodra idealit. Vodafone, power to you. Qendra e gruas dhe fertilitetit në spitalin Amerikan është e vetë mja qender që ofron një gam të plot të shërbimeve për shëndetin e gruas. Jo vetëm ekipi dur dhe mjekët më të mirë, por edhe mundësit fizike dhe aparaturat më të avancuara jam pjesë e këti spitali. Qëndra më mirë në Shqipëri e fertilizimit in vitro, nga shtazania në Lindje, nga që kapi gjin ekologik në problemet e fertilitetit, nga problemet e thjeshta gjin ekologike në kancerin e qafës e mitrës. Spitali Amerikanë për një shëndet të mirë të gruas në çdo moshë të saj. Çdo ditë të shojërisë son të mirë fillon me shijen e croissantit Belino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. Se Belino është croissant-ion. Belino do çdo kohë, tani dhe me shije krem lethi nga Elga. E ëri, hum ojkeve. Ol de am falts të pashfare. Sën plazh ose syze të diellit ose syze optike do mbash. Sëstë thën, un syze të mia të diellit i bëra me numër te Kitalo Optik. Tani edhe duken bukur, edhe shoqëart. Te Kitalo Optik po si ti bën shkëlqyeshëm. Çfarë do numri optik të kesh dhe cilën do model syze dielli mund ta përshtasin, madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. E si do i bëj patjetër pastaj. M'duan sidomos ku ngas makina. Po, por edhe çditmos u mbasësh rastet në plazh. <laughs> Vitali Stick tek Selvia në Tiranë. Hyrja Leila në tek kat i dytë dhe pranavënës në fjer. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës Për të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-710-222, nëse është dërguesi i parë, fiton një dërat. Kënga e ditës, midisorës 7-10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104. Hello, Më mjes, ora shënon 7:18 minuta jemi me klubin e mëmësit në klavë fem 104 dhe në ekranin e Klap TV sot është data 6 qershor, dita është e premte, muzikën e zindni ju në 069207222 ose në faqen tonë Facebook.com fraksioni fraksion klubi i mëmësit. Dua t'ju kujtoj edhe diçka tjetër, shëndon çdo të premte në klubin e mëmësit do të kemi edhe një short në orën 10:00 10, do të hidhet shortje. 10:00 -10, e deri si gjithmonë do të fus dorën tek akuariumi dhe do të përzijet një emër me emrin e fituesit. Po. Pra, çfarë duhet të bëni u dërgoni një mesazh në 069207222 orat tek dora dhe emrin tuaj sepse është e rëndësishme. Mos harroni pra, orat tek dora dhe emri juaj në 069207222 njëri për yj, do të jetë fatlumi që do të fitojë një orë të mrekullueshme nga Miç Tan tek Premium Watches. Mos harroni miq, pra edhe një herë që muzikën e zinë ju siç bëri dhe kolegu i un pak më parë Lori, Lorie. ku zgjodhi Jennifer Lopez <laughs> me I love you papi, I love you papi sekret. Do ta dëgjojmë pas pak sepse duha të tërgojnë një histori e lëtini, dhe bëhet fjallë për një burë nga India, faktikisht a i jetonë në qytetin Tirupatur në Indi, dhe që përka ndodhërë është në vitin 1989, ku në qytetin e ti kanë shpërthyër trazira, a i ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Uh -huh. Ideja ishte që për të arritur pajqen dhe kur të arrit, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Çi do të thot? Nuk hec, nuk i herë të të arri pa qenë këtu qytet, bësh. Në këtë qytet. Këtë qytet. De, uh, nuk ecën si ecim ne, domethënë në një vit të drejtë dhe përpara, por ai ishte me shpinë nga rruga dhe filloi të ecte mbrapa. Pa parasë nga shkondi mbi. Uh, jo, ia ja doli për të mbare, sepse u bën 25 vite që mani manisan uh, i ka kryer të gjitha punët e tij duke ecur për sprapse. Çfarë ka ndodhur është u bën nga viti 1989 kur ky mori këtë vendim dhe filloi të jete. Përse praktikisht shkonte në punë ipt autobuzit në këtë formë, gjiste shkallës në këtë formë. Pra ai ka treguar për media që ka qenë diçka tepër e vështirë fillimisht, por më pas u bë një pjesë e tij dhe normalisht nuk e kishte më problem. Tani që në këtë qytet ka paqe e aljitnisë, sepse ky kishte mm -hmm. thënë deri në momentin që do të ket paqe, atëherë unë do të ndryshoj të eturon dhe do të eci si gjithë njerëzit e tjerë. Të një paqë të pes... vendosë për sve tjera, jo se vendosë i të sëmbratë Por qëfar ka ndodhur është në, aktualisht të mani, mani than Vendosë i që të eci të normalisht si gjithë njerëzit e tjerë pas 25 viteve Por qëfar ka ndodhur për habine ti dhe të gjithë njerëzit e që ato i njohin Nuk mund të eci do të normalisht si njerëzit e tjerë ka, ka probleme të një Ka probleme, aktualisht Sëpse Kod i shbërë refleksë Këtë që tonë eci si që të ka bërë përë <laughs> Dhe ka haruar se si mund të hecë është normalisht Sëpse gjithë për Bora. 25 vjet ka hecër ndryshat 25... Wow. 25 vjet Dhe ka vendosur tashmër që nuk mund të bëjt do të më përpjekje për të hecër si, si gjithë njerëzit e tjerë jo, jo, Do vazhdoj të hecë i në këtë form Por e ka thënë që misioni im është mbyllur këtu Si eshtë nuk mund të hecë i do të si shi si gjithë ju jo, Por suzini, do vazhdoj të hecë i në, në këtë form se nuk mund të më ndryshat I love you papi. Vetëm për Lor Kanton, të përshëndesim. I put it down for a brother like you. Give it to your right wife in the car as you. Make first kiss on my this tattoo you. and you all out loving that Jay love true. Hold up. I can get you gone up. Do you trigger? Going get your gun off on my time my hell ta. Good a p Get number one, that's easy, mad Matt Maddox. Keep it number one, baby, ain't no static. Got the hourglass for you, baby, look at these legs. No brakes go green or red. If you want to kill the body, got a star with the head. Put it on your arm, I need about four, five beds. Because I love my puppy. I didn't see it, but I see it now. Think I love you, and I need you now. Ain't had nothing like you in a while. I love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy. Yeah, that my puppy. I love you, love you, love you puppy down for a brother like you. You get to your fight in the car as you. Make a first kiss of a distance you and you all out loving that Jay love true. Ode 24 out. Feeling like I'm one one when it started. If you want to hear your name, I shout it. For you the Go and take a power, shower And I'm feeling like it's me and you, I don't doubt it You can drop it how you want, I ain't trying to count mileage I'm loving me some you Started from the bottom, baby, then we went roof Cause I love my puppy I didn't see it, but I see it now Think I love you, and I need you now Ain't had nothing like you in a while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 I love you mommy I I love you mommy baby you the shit I I love you mommy shh shh sorry gangy cash films in that rave drop reachin' for the ceiling south south brons to the burj just overseas take the pens i had dropped at hennie o oh, ma i'm a don like o oh, ma speed it up slow ma throw it back slow ma rock rock gates like my detroit place you can hate the lovers you can't hate the haters huh? from the bottom of the rim Shorty Ben Trier. And even though we made it to the top, I'm still J-Lo from Duck, Duck, the, the Block. And I love you, mommy. I, I love you, mommy. Baby, you the shit. I, I love you, mommy. I think I love just who you are. We haven't grown apart. This is just the start where life began on the way to the end. And we started as friends, boy, and I. I love you puppy I love you puppy I love you puppy I love you puppy I love you I love you puppy I love you puppy I love you love you puppy yet I'm my puppy I love you love you love you puppy I love you puppy I love you love you love you puppy I love you puppy I love you love you love you puppy yet I'm my puppy I love you love you love you puppy Kjo është konga e ditës në klubin e mëngjesit Konga e ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mesej dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klubit të mëngjesit në Klab FM në 100.4. Mi mëngjesit. Ora është rreth orës 25 minuta, jemi me klubin e mëmëjes, në klub e femrë ishin pikë katër në ekranin e Klap TV-s. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Alcini, mirëmëngjes nga, mi nga Nota, edhe nga Lori, gjithashtu. Ëh. Uh, uh -huh. Jo, para jese të vazhdojta anagramën, do thoya që ora është 7:26 minuta mm -hmm. dhe është pikërisht koha për të folur për temën e ditës. Mm -hmm. E pra. Cili është hobi juaj? Hobi juaj. Ne kemi Leonardun jashtë, megjithëse tha që është, është gjumin. O porgatia e kafesë. Ës Nescafe. Kjo, kjo është e vërtet. A kjo ishte e vërtet. Olda po si do të lungë se ka hobi. <laughs> dhe me shum dhe shum të, ja, e bën më shumë dëshirë. Vetëm që e ushtroj, vetëm që e ushtroj këtë hobi çdo ditë. Faleminderit Olda, jesh shumë e mirë. Ju lutam, gënesi. <laughs> Para se të kalojmë te anagram Altini, dua t'ju rregoj një histori ë uh, e cila ka ndodhur ditën e 10-së në Brazil dhe ka lënë pa frym shumë njerëz kur e kanë parë. Pa frym. Po, sepse uh, ka ndodhur një histori uh, që nuk ka mbaruar tragjikisht, fa, fatmirësisht. Bëhet fjali për një, fmi, po, një, për një fëmijë 3 vjeç në Brazil, i cili ishte në shtëpinë e tij me mamën, e cila ishte zënë gjumi. Po, uh, fëmia kur është i vogël normal ka kureshtin kure dhe prek çdo gjë iqën pa e marrësh fare dit ikën nga syt. E çfarë ka ndodhur është që ky tre vjeçar ka dalë në balkon. Oh, Jetonin në katin e 5. Wow. Domethën është një lartësi gojja e madhe për një fëmijë 3 vjeç. Është për ne është më. Se ka mbetur i varur në në pervazin e djathtë. Pervazin e balkonit. Wow. Dhe njerëzit që kanë qenë aty afër, komshin, thonë me ulërim. Po, i kanë tërhishër vëmëndi në dialoshet, por nuk dini se qëfarë të bëni, kanë shtritur nënën e ti, por nëna ishte në një gjumë... Kjo është të vetëm tërë vjeqë, ishte vetëm tërë vjeqë. Ishte në një gjumë të sel, dhe nuk ka dëgjuar asë një nga thirje që njerëzit kanë bërë, dhe për fatin e mirë, në katin e partë të kse ndërtese, ishte një dialosh me emrin Bruno, i cili ishte duke punuar në katin e parë të kësaj ndërtese, është ngjitur menjëherë deri në katin e 5 nga jashtë, nga jashtë dhe ka parë që dera e apartamentit të kësaj nëne me foshin e saj ishte e hapur ka hyrë dhe më pas ka ndërhyr nga balkoni duke ia tërhequr fëmijën. Duket ma shumë. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e mirë sepse përfundoi mirë. Virk ishte edhe heron këtë rast. Djalit që po. Po që dhe fëmia ka qenë me shumë fat që ka arritur të mbahet edhe pse kishte ngjecur në parvazin e balkonit të shtëpisë. I bjetë kënë qenë të forta rëzikë ka jo pjesa për nëllonën <gjithi> vësë si e bluzës Gjështë të jollëta, kjo është një shembul ku nëna të reja nuk do të flenë Do, do të jetë mian gjumë nëna zgjuar, jo e kundur të ka Meri, jeni gati për Anagrama në sotë më? Yes okay. Anagrama Në klubin e mingjesi <gjithi> Dhe fjallë e shumë nga më bërzedur për, për sotë është Alba Herr Kujtës, Alba Herr Herë. <laughs> herë, më thonë, po herë. herë. Herë, domethën, po që në anglisht do ishte early. Herë, po. Por është herë, është me si, e. Si, si herë. Mhm, mm ju duhet të rendisni gërma, duhet të zie, dhe të pastaj të, të, të shikoni se cila është fjala e duhur, është një fjalë e bukur e gjuhës shqipe. Alba her. A L B A H E R. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazh dhuaja pa haruar edhe emrin për të qenë fitues. Olta Kinjide. Jo, jo. Alba her. Ka që luar vështirë jerje, edhe grame, e vështirë jeri edhe sotën e kramë E dhe të se duket është premte, po Më mm gjithë -hmm. të duket një emrë alba Alba, si gjitha alba që në njoj Po, edhe dhe një her. her nga pas her. Alba her është një fjale vetëma okay. 0-6-9-27-12-2 Nërgonë me sa gjithuaja Pa arruar dhe emrën për që më fitues Në këto momente do të gjërëm liga buë Il-Sale dhe Latera Kërkesa ime kërë <ti> Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri siamo la risata dentro il tunnel degli orrori siamo la promessa che non costa niente siamo la chiarezza che voleva molta gente Petano, që di li fa l'inchino Sëmë la ragazë në bel mezo dëll'inchino Sëmë i trukë nëovi, për i maghi vekhi Sëmë le ragazë në la sëla dëgli spekhi Sëmë il culo, sëlle sedë, il dramë, la comëdëa Il facile rimedio, sëmë l'arroganza, që në ha paura Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura siamo io e te io e te il sale del Qui bro paga siamo le riunioni qui nel retro di bottega siamo le figure dietro le figure siamo la vergogna che fingiamo di provare siamo il culo sulla sedia la farsa la tragedia il forte sotto assedio siamo la vittoria della tradizione Sëmë furbi kërë, pëjë furbi dë, kësë si mërë, e sëmërë, e yeah. sëmërë, e sëmërë. Ka ja paurë her sull'ı tappet pledsep higher Rakshida egne Mont Blanc politik tëふri Esna a risip about èkso ngëttur. Stre rëLes pulmë dëgri otin. أour i ku priced pH. Ie, i e, i t mesa tërra i e, i e dalla terra siamo io yeah. e Hey Ora janë 7:33 minuta, jemi me klubin e mëjesit në klub Fem 104 dhe në ekranin e Club TV zgjërim një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Do t'ju kujtoj edhe një herë që sot muzikën e zgjidhni ju në 069207222. Inici numër vlenet për të marr pjesë në shortin e ditës sotme. Dërgoni mesazhet ora tek dora dhe emrin tuaj dhe njëri prej jush do të jetë fitues i një ore të mrekullueshme nga miqtan tek premium watches. Sot pra kemi edhe një temë interesante, të cilën do të bëjmë me hobi. Jo filmin, hobbit, por me <laughs> hobin tuaj Po, dhe se sa ko, do më thonë, a meren i jume Se gjithë se cili kanë përshlypin ka një loj hobi Apo preferon të meret me diska në dryshën nga e zakon shmja Por puna është se a i gjeni kohon dhe se sa e ushtroni hobin tuaj Me që jemi këtu e altini, duhet të të rgoj për një djelosh I cili uh, jeton dhe Chicago është piktore, por një piktore ndryshe, dhe ka një hobi ndryshe nga piktoret e tjera. Ek ka emrin Poll Russtan dhe është një artist që ka ndryshuar gjithë të gjithë mënyrën e konceptuarit të telajos dhe bojrave, siç ai nuk përdor eksaktësisht nuk përdor telajo për të bërë pikturat e tij, por, përdor... por përdor disa modele dhe pikturon oh. komplet trupat wow. e tyre. Dhe është një hobi. Çfarë e ke mësuar? Ja, e ka nisur në vitin 2002 dhe vazhdon të merret me këtë lloj loje dhe her pas here ka edhe ekspozita ku të gjitha pikturat dhe punët e tij janë, janë trupat, trupat dhe e modeleve. E modeleve, është një gjë vërtet vërtet fantastike. E pra Kjo, jo, kjo është. Edhe pse ka një zanat të tillë, sepse duhet të kesh edhe tanëti. Do të jesh edhe modelet që të të vinë. Përveç asaj, ka ndrysuar edhe një koncept dhe është marrë me diçka krejtësisht me një art krejtësisht ndrysh. Jo, është të bër këyeri dhe më para, domethënë, mm -hmm. nëpër mure ose nuk e di. Po, ky ka qenë diçka më parë. Për shembull, që pikturë këpucave, këpucë të atletet. <laughs> Mirë, uh, kemi dhe ditëka tjetër, do të kemi një loj, uh, të cilën e kemi lojnë pak pas dore ditët e kaluara dhe bëhet fjalë për gjënë. Unë sot, uh, poshtë kësaj letre, kam vendosur ditë që kam, dhe ju në përmjet pyetjeve tuaja, duhet të zbuloni se qfar do dhe të pikërisht poshtë kësaj letre që shkume të gjëja. Kjo është zikla, gjëja! 0, 6, 7, 27, 22, 23 ajdete zgjelim së bashku se cila është gjëja dhe nëse do ta shohim me vëmendje. Për gjithat ata që na ndjekin nëpërmjet Club TV-s, u shohim që gjëja nuk është diçka shumë e madhe. E kanë ngritur letrën Tore. diku tek 4 ose 5 milimetra. Pra është diçka e vogël dhe duhet të fokusoheni në këtë pjesë. Vetëm një pyetje kam. Mm. Aha, et kjo gjëja? Jolta, nuk është normale ta hash. Kaq kish. 0692070222, dërgoni dhe ju pyetjet tuaja në lidhje me John. gjëja. Gjëja, gjëja. 069 20, 2070 20, Dëgërit 20. e dini <gjubi> Shumë e frikshme kjo gjë ja <gjubi> Por knejsin e kujt vjen kjo? Bailando Për një pa emër në fakt 750 e mbaron numri. Të përshendetim. Erriga Iglesia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 Mía, ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más con esta melodía tu solo tu fantasía con tu filosofía mi cabeza estaba así ya no puedo más ya 7.20 minuta, jenë me klubin e mëgjesin në Klab FM, 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vësë, jërëm jë ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe duha të kujtoj që anagrama për sot është Alba Herë Alba Herë 0.6.19.27.12.2 dërgonë misajtë uaj e paharuar dhe emërin për që më fitues Alba Herë dështë të pas pak, olë të do të në thotë nëse kemi një fitues apo jomë Dhe çfarë do të jetë dhurata për fituesin, Olda? Do të jetë një set me foto nga Art Center Tirana. Dhurata oh, të lungoja. 50 foto të bëra nga uh, profesionistë dhe do të jetë një kujtim shumë, shumë i bukur për gjithë. Ku ju mund të hidhni të 50-ta në Facebook? <laughs> dhe jo vetëm. <laughs> Alieni sikë, marrdhëniet me fast foodet, me hamburgerat, me këto gjërat. I preferoj në fakt po? vetëm kur nuk kam kohë, do të thonë ose vetëm kur za halli me pak fjalë kur duat ha. Mhm, mm jo do se ishi un apo. Mund po. të më rrugë, por jam larg këtyre. Mhm. Mm Nuk është se jam, do të them kështu, jam pasionuar pas. S'e pas. mirë bën, por çfarë ka ndodhur dje në Angli, është vënë një rekord i ri sepse ti e di që njerëzit rrinë rekordet e një ri-dietrit apo sajon diçka për të fërë, për të futur në në librin Guinness, por në Angli ditën e dieshme është gatuar hamburgeri më i madh në të gjithë botën. Oh je. Dhe disa kilogram pesho? Ja, jo. jo. më shumë se 20 kg. I ka wow. kaluar është 20 edhe ca bishta nga mbrapa. Ëh uh, dhe e gjitha kjo është bërë nga disa shefa në një hotel luksoz në Angli dhe çfarë ka përmbajtur, unë nuk po esh, nuk po e them emrin, se i kanë vendosur dhe një emër këtij hamburgerit, por është pak e koklavitur, por uh, përbërësit që ka ky hamburger mm -hmm. është mish, djath, domate dhe sallatë. Paka shumë për bërësit që kanë Dhe që me kanë dozër është këta nuk është se janë futur në një dhomë Dhe e kanë përgatitur gjithën aty dhe më pas Por jo e kanë djer, Por kanë qënë dhe prani qënë shumë njerës Në mes trukës Në mes trukës Kanë qënë në kushtë dhe shumë mira Dhe brënda uh, ambjendeve të një hoteli dhe të gjithë njerëzit kë që kanë qenë kureshtar për ta ndjekur hap pas hapi se si do të bëhen një hamburger kaq i mas kanë qenë aty, e kanë parë, e kanë shijuar dhe pasi është regjistruar në librin dines, po janë futur e kanë pas gram. Past e kanë ndarë të gjithë me njëri hmm, tjetrin. Okay. E kanë Gjëë mirë. E kanë shijuar deri në fund. Po mirë, këto hamburgera të kaq të madh njëri nuk është se, domethënë nuk mundi hash vetë. Jo, vetëm një person është e pamundur. Do të hash grup. 20 kg, huf. What's got you going today? All ne? of me, all of me. Merryngjasi gjiththam. Oh, I would I do without your smart mouth? Dragging me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't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 your curves and all your edges all your perfect and imperfections give you to me i give my And you give me all of you, oh, how many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too, the world is beating you down, I'm around through every morning, you're my downfall, you're my muse, my worrisome reaction my rhythm and blues i can't stop singing it is ringing in my ears for you my head's underwater but i'm breathing fire you perfect in perfection give your Give your all to me, I'll give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose and win it, cause I give you all of me, and you give me all of me. I give you all of me And you give me all of you oh. Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Në ndësuar nga Vodafone Ne, ju të gjithë merë një fëjqi Me mira përfitime në paketat mujore Vodafone Club Si besi i kudon dodhuri Zgjithë paketën mujore Mix Duke kombinuar 3.000 minuta SMS apo Megabyte Për të qënë në kontakt kudo Apo si bora oratoria Zgjithë paketën mujore Mega Me 4.000 minuta SMS Në Vodafone Edhe 100 minuta me të gjithë Dashmë eksklusivish për klientët Vodafone Club Falas Aplikacionet Vodafone Cloud The Protect për të ruaj të urtësigur celularin të uaj dhe të gjithat të dënat personale. Vodafone Club, komuniteti nëmër një në Shqipri. Vodafone, power to you. Qdo dit e shojëri ston të mirë, fillon me shien e croasantit Belino. Një like për foton më të veçant dhe ritmin e këngë ston. My songs will really be champion. Se Bellino është Kroa Santion Bellino, në të të doko, tani dhe me shie krem lefi nga Ejka Vër, mira figuratë ndryshmi në kujtes dhe një kremi vetëm për mbrojtjen nga djeli Krem mbrojtës nga djeli, kores, me rushtë të kuqë, me veprim të trefisht Kundër djelit, rudave dhe njolave injeresi e mrekullueshme me qelizat staminale të rrushit të kuq nga produktet bimore korres gjenden në farmaci Hey kids summer is here again do you know what it is time for e cycle world academy of Giro. Akademia Buterore e Tiranës që lë kampin veror për të gjithë fëmijët nga një dhe në 14 vjetë vjeqë. Kune e mësojmë e zbulojmë gjërë shumë interesante. Dance, music, language. Learn about the earth and the sky. Letzojmë, këndojmë dhe spavitëm i pa masë. Our teachers and friends are from all over the world. Programis në anglisë për të gjithë fëmijët janë të mirëpritur. E janë, mësoni më shumë tek worldakademiaftirana.com ose kontaktoni në 04 24 24 24 014 World Academy of Tirana Summer Camp My school my happiness Për ku po nxiton këto? Do paguaj një gjog makine. Gjog? Po ti s'ke makinë? Është e komshiut. Ai s'ka kotrë im rradh, kush që, që ja paguaj unë gjithmonë. Kupto, e del në gjë. Dhe ti ke kot jo, të rrish në rradh? Jo, asçi bëhet fjalë. U shkoj te kjo agjencia Union Net Western Union te cepi rrugës. Mbaroj punë po për 2 minuta. Kupton? Ja vlen apo jo? Për gjobat e polisis rrugore, nuk keni arsyet të umbis një ko. Në të gjitha agjensit, Union Net Western Union mund të informohesht të bësh pagesën dhe të verifikosh që të që regjistruaj gjoba. Union Net Western Union, kur do dhe ku do praniush. And now, we get back to Glindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora është në ora 51 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab BeFemi, ishin pikë katër në ekranin e Klap TV-s. Sot është prëndita data 6 qershor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Për gjithat ata që na bashkohen në këtë moment, duhet të themi që jemi vetëm jeri un, Olta dhe Lori. Blendi është në Girocastër dhe Thana do të jetë së shëndet. Ju shëndetsim, do u shëndesim. Besoj se Olta nuk do merret duke na dëgjuar neve, sidomos ti. Po shiron ambientin e bukur Gjirokastrën, rrugët e shtruara me kaldırım. Kjo është një qytet vërtet shumë i bukur. Por unë dua t'ju rregoj për një qytet tjetër, Elthini, me që jemi dhe pran sezonit, pran fundjavës dhe gjithmonë shkojnë në plazh, sepse është mirë. Dua t'ju tregoj. Tash me afërtirin e Durrësën kemi, në fakt. Se. Po. Por dhe gjithmonë themi që ambienti nuk është aq i pastër, ka probleme dhe kjo vërtet është vërteta. Vërtet. Nëse që të fundit ka filluar të të kushtohet vëmendje edhe kësaj pjesë, mm -hmm. por në përgjithësi aty kulashti aty derdhën edhe ujë të zeza. Dhe jo vetëm aty. E vërtet. Por çfarë dua t'ju të rregoj un është uh, plazhi më i pist në të gjithë botën dhe nuk është, është plazhi i dursit, ta siguroj. Bëhet fjal për plazhin Damaisha, ndodhet në Shenzhen, në provintën kineze të Guangdong, dhe është plazhi vërtet vërtet më i pistët në botë dhe për gjithat ata që ndalihin në, në klub TV mund ta shohin edhe një foto. Ëh çfarë ndodh është rëra e këtij plazhi është totalisht i mbushur me mbeturina nga më të ndryshment dhe ajo që mua më bën i përshtypur është se askush nuk e merr mundimin ta pastrojë këtë plazh, por rehatohen, marrin rëze, pa asnjë problem dhe nuk u bën përshtypje fare fare se sa i ndotur është ambienti në cilin na ta ndodhemi. Tanëri me këtë foto që na ketë treguar ti të paktën i bie mm -hmm. që ky burri që është thrir Ka pa. rreth 20 qese patatinash dhe mbeturinash rrethërodhë. Ga më të ndryshme të altinit dhe Por për çadrë përsh... këta jeri e veçanda shë përdorin çadrët e shijut <laughs> dhe jo çadrët e plajës si shpërdorin të shpërdorin që të njerëzit. <laughs> janë praktikë. Êshtë e vërdet, Olta? Birë më shkurtë. Por, që varë në bërë mua për wow. shtypja duke kërkuar për këtë provinsë Eltimi është edhe bronda në fillimin e plajit Ka e shumë beturina, se unë po vrisa trurin Si është e mundur që nuk u bëmë për shtypja Sepse aty ti mund të fëllohës të lanës Do t'jim piste njësa vetë këta si i poku E dhe notojnë Popu. gjitha to shishe qësë e plastike Oh my god, jërë, nemi janë kërë këndër <laughs> Vërtet, dhe është ciltuar me të drejt si Mirë, e lëndosh. Ishte, ishte në uh, ishte në plazhin Damesha, në Shenzhen, në provincën në Shenzhen provincen, në provincën e Kinës të Guangdong, në Kinë pra. Olga kemi një fituese, një fitues në, në lidhje me anagramin e Solga, anagrami ishte Albaher. Ço do të thot Harabel. Harabel, Esat, bravo. Ësht yes. Melissa 494 i baronumri, fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo, bravo Melissa. Po në lidhje me Gjön, kemi ndonjë pyetje apo Jo, na ka thënë që është një Chelos motori. Një çels jo, motori. Jo, po, nuk është një çels motori, por është diçka. Asi nga asi po, nga them... stafi nuk ka motor, kështu që jo. s'kish se si ti ishte i tillë. Këtë e ka sjell madje Olta nga shtëpia e saj. Ka shumë të tjerë Olta, se njerën e ka sjell këtu. Qëndaj bashkë me. Ti e e oltës. Kujdes. Kujdes. 069 20 7222. Dërgojini mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për tëm fitues. Do të gjem Bionse, Drang, In Lau. Për Danielin e përshëndesim. Get filthy when that look could get it to me I've been thinking, I've been thinking Why can't I keep my fingers off you baby I want you, na-na Why can't I keep my fingers off you baby I want you, na-na Cigars on ice, cigars on ice I'm like an animal with these cameras all in my grill, flashing lights, flashing lights. Get down, me pere pere pere, baby, I want you. Na na. Can keep your eyes up my bed. O, është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Kur dëgjoni këtë këngë në Radio on Club FM gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222, me se është dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10, në klugën e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Klab FM 100.4 Lajme shkurt në Klab FM në njëshin për 4 Në më njësit e gjithë, vë njëme lajme shkurt në Klab FM dhe Klab TV Vendimi i Komisionit Evropian për statusin e vendit kandidat nuk ka mbetur jashtë diskutimeve të seancës së dleshme parlamentare. Deputeti Amelinda Bregu i ka kërkuar qeverisë të lexojë mirë raportin e KIE-s, sipas saj kjo qeveri nuk lufton drogun dhe krimin organizuar ndaj raportit lufta ndaj drogës është vendosur si prioritet më vete. Nga anëtë i krer diplomacisë shqiptare Dritmir Bushati vlersoi se për herë të parë kemi një raport të qartë, ndërsa kërkoi opozitës të kërkojë ndjes publike për akuzat. Tërgojsh kërëministri Sali Berisha akuzoj dëputetin Koço Kokdhima se ka marrë 100.000 euro për emrimi në kryet kështit dëqarku të Vlorës, kryes kafistin e Vlorës. Si pas Berisha, sara anësa e tyre përgullon qdo dit në kontrpërgjigjit akuzave, dëputet i PSS Tablan Balla tërgoj dëshmine penalitetit të Sadridana dhe cila vërdeton se mbitër nuk rëndon asë një dënin penal. A i svetoj opozitën tërgoj dokument e zyrtare për të vërdetuar akuzat. Ambasadori në Shqipëri në partneritet me Bashkinë e Korçës dhe Policinë e Shtetit kanë çelur zyrtarisht në Korçë fushatën ditët kundërdhonëse në familje, fushata e cilot vjoi për disa ditë, mbështetet nga mbështetja suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit. Për ambasadoren Ranin, fushata e dhënë në familje është jo vetëm e dëmtshme për shoqërinë, por i duhet të dhënë fund kulturës së heshtjes. Serbë të veriut të Kosovës, zot t'i përgjigje në thirja se qeveri serbë që dhe dalin e zjedhjet parlamentare më të tjeshore në Kosovë, fër të kontribuar në beteje më për realizimin e interesave komtar dhe shtetëror të Serbis. Kjo dhe kratë është bërë në Beograd pas takimit me zyrtarët serbë dhe kuretarëve të katër komunave të veriut të Kosovës. Trajneri i Gjermanisë Joachim Löw thot se ekipi i tij do të ul maksimalisht rrezikun që mund të shfaqë Cristiano Ronaldo kur dy gjumtarët takohen në ndeshjen e parë të Botërorit Brazil 2014. Portugalia është ekip i madh dhe ka një lojtar fantastik si Cristiano Ronaldo, por ne kemi lojtarë dhe metodat për ta ndalur, ka theksuar Löw. Ishit lajmet në lajmetin Club FM dhe Club TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. 10% Raifaisen në Shqipëri. 10% interes për kreditë personale. Koha për të shënuar dhe festuar të gjithë. Raifaisen Bank. Fitoni çdo sfidë. Fundjava Big në Radio Klan e Fem, sjell si Bon Jovi, Living on a Prayer. You give love a bad name. It's my life. Es fund te tjera. Fundjava Big, këtë të shtunde të diël me hitet më të mira të Bon Jovi në Radio Club FM. Ora janë 8:07 minuta, kemi në dispozicion pjesën e dytë të klubit të mëxhesit për këtë të premte të datës 6 qershor, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku kudo që ndodheni, ndërkohë doja t'ju kujtoj që sot muzikën e zindni ju në 0692070222, i njëjti numër vlen edhe për të marr pjesë në shortin ton, orat tek dora dhe emrin tuaj dhe njëri prej jush do të fitojë një orë të mrekullueshme nga Mithan tek Premium Watches. Ndërkohë ta çfarë kanë thonë lidhje me Gjön? Dukë i ndimuar jërit dhe duke i thënë që këtë që e kardur nga shpia ime E pa, pa, ortës, ka thënë të se alternative këtë gjatë vlefshme Ja, nuk është të sakë Që më vjen kështë të një, si mund të le, si, okay. ja, si mund të le, si mund të le, si mund të asidhe Këto alternativa të allta nuk i duhet, nuk i duhet njerë jukshë që mund të vazhdojsh me ato që kan thënë njerëzir Më <laughs> kan thënë luk Luk, jo, jo, si mund të alitë dhe pangrën Më kan thën luk, Jo, jo absolutisht. Jo, Ësht diçka e vogël, ne e thonë këtë. Tishte një pirun, më ka thën Eva. Jo, nuk është saktë. Ai tani ka diçka. Në fakt, ieri uh, uh, nuk e dija, ka ardhur në momentin që ne t'i ndihmojmë, por mund mm të -hmm. themi që letra është ngritur vetëm 4 cm nga <gjitimitra> jo 5 cm, është më pak. Mfal, 4, 4 mm do të thotë sa. Është diçka e vogël që të gjithë ne kemi në shtëpinë tonë dhe ka një përdorim pothuajse të përditshëm, ëh. Mund të them fokusoja ndaj nga balkoni. Vetëm kështu. Ka diçkë. 06-9-27-12-22 Dërgënë mesajë të uaj a pahëruar dhe emrin për qënfitues Nërko kam britu momenti për fjallën e censuruar Kualtini zdo ditësiel në klubit e mgjesit një personaj Shtë një një hërë ka marrë një klip dhe një fjallë Nga klipi që a i apo a jo ka thonë E ka fshehur këtë fjallë dhe dëtyra jo në shëtë dëgjim se cila është fjallat censuruar Dhe tani, fjallat e censuruar në klip e mikesit A pini v Teatri është lojë. Ti hyn në teatr dhe luan, se thuhet nuk uh, shkon teatr. Kujdes pra. Ësht aktoreja Yll Kamuja. Jo, jo Kamuja, ku thotë teatri është lojë. Lojë. Ti shkon për të luajtur, jo për të pip në teatr. Do e kam me aktore të ngjërat. Apo me me aktore mm -hmm. të ka, po normalisht, me ata që marrin pjesë, domethënë, në teatr. Ajajajaj, tinë, shumë. Ajajajaj, aj, nuk e vësh vështirë këtë fjalë. Vështirë fjalë të censuruar, e vërtetë. Dëgjojmë edhe një herë për herë të fundit. <laughs> Teatëri është loj, ti hyrë në teatër dhe luan Se thuet nuk uh, shkon të p*** teatër Cila është fjellet të nësuruar në këtë klip Dërgoni mesajtë të uaja në 06-19-27-12-22 Paharruar dhe emrin të uaj për që në fitues Ndërko pas pak në klubin e mgjesit Do të kemi edhe tekstin e kongës Dhe do tjetë një kongë shumë shumë e buërë Dë gjemë dë të momente? Kemi si janë Ok, shumë dë gërë Jë përshënë dhe e se më When will I learn? I push it down I push it down I'm the one for a good time call Phones blowing up Ring on my doorbell I feel the love I feel the love tell në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Ekziston shije, shije veçanta, magjike në çdo skaj. Përjetojini ato të lirë kur u thonin në Europë dhe ndani çdo eksperiencë pa u shqetësuar. Dhe shumë të shpejt me paketat roaming të Vodafone për vetëm 100 lekë në ditë me 10 minuta hyrse, 10 minuta dalse, 10 SMS dhe 10 megabajt apo për vetëm 300 lekë në 4 ditë me 30 minuta hyrse, 30 minuta dalse, 30 SMS dhe 30 megabajt. Vodafone Power to you. Pushime, dua pushime. Ti duhet vazhdo shu Mami, e, të vazhdosh universitetin. Më mirë, leblej një televizor më të madh. Duhet të lyejmë shtëpinë. Pushimë. Jo, duhet të studiosh. Jo, televizor më të madh. Të lyejmë shtëpinë. Pushimë. Jo, duhet të studiosh. Jo, televizor më të madh. Kemi shumë kërkesa dhe dëshira, por vetëm një mënyrë për t'i plotësuar ato me njëherë. Kredi e ekspres nga Societe General Albania, me norm interesi fikse vetëm 9.5% dhe finansim dhejnë një milion lek. Societe General Albania. Së bashku, forëtëm shpirtin e skuadrës. Bo, bo, filoj botrori, pra vetëm netëve. Jo, Shpirt, këtë vidë dhe ishë jënë në shtupindeshjet. Wow, vërtet? Si është e mundur? Sepse GoTek Electronics s'jelë si televizorët felse në të rjetët e dy polësh, me teknologi Gjermane, dy vjetë garanci për vetëm 27.990 lek. Zboloni surprizet e promocionit të botrorit Brazil 2014 në të gjitha pikat GoTek. Zitoni, ofertat kanë filuar dhe janë të vlefshme dherimë 15.6.2014. GoTek Electronics, gjeni ju i kursimit. që të stërvitesh për të përbaluar qenë të racës Pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Ora janë 86 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëxhesit në klab e femrë, ishin pikë 4 dhe në ekranin e Klap TV si jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndodhen. Hello! Dhe këtu un jam gati për tekstin e këngës Altini. Është një këngë shumë e bukur, vjen nga gjua italisht, italiane. Mm -hmm. Un e kam përkthyer atë dhe i gjithë detyra juaj të dashur miq është që të zbuloni se cila është kjo këngë, titullin dhe kush e ka kënduar atë. Më pas e dërgoni mesazhin në 0692070222 dhe fituesi do të marrë diçka. Jërëzakonshme për mua Bëhet fjallë për Qëndrë Nobis është qëndra më e mirë Dhe do të fitoj A i që do të gjej Apo a jo që do të gjej Pari këngën Teksin e këngës Do të fitoj një hyrje ditore Në Qëndrë Nobis Për fitness, pishin dhe spa është një gjë fantastika Dhe mi afton të aprovoni një herë Dhe jam e sigur Që më pas do të abonoheni Në Qëndrë Nobis Imi gatin? gati? Gati mm. Të të dashuroi më lodhë, më zbrazë brenda. Dishka në gjashme me të qeshurën kurqanë. Të të dashuroi më lodhë, më jep melankoli. E shtë bëshë, kjo është jeta, është jeta imja. Më duaj sërish, bëje, më vëllësisht. Një vit, një muaj, një orë, për humbësisht. Të dashuroi netët e bardha. Ditë kaj që mbush histori të vjetra të avulta, të të dashuroj, më ngushëlon, më gjallëron, e shtë bësh, kjo është jeta, është jeta imja. 067927222, dërgonë me sa gjithuaja se cila është kjo këng, mos aronit shruani dhe emrin për që në fitues. Në këtë do të jetë shumë vështir, Eric, e vështirë, Erik, shqiptar. Është vështirë, jo, ne jo, kemi dëgjuar këtë. Jo, nuk është e vështirë po them, sepse ti i dëvën një ndim që mm -hmm. the është përkthyer nga italisht. Italishtja, e vërtetë është një këngë që e kemi dëgjuar shpesh herë në klubin e mësesit dhe kam përsëritur se vetë sot do ta dëgjoj. Olta, di sa alternativa për fjalën e censurës kemi? Kan thënë do shkosh të kënaqësh altin? Jo, Olta. Nuk është kënaqësh? Jo. Oh. Të performosh. Jo. Vetëm të, të pirë kafe. O, na ta ato preferenca. Ëm faktësh një fjalë më të shkurtër, por do të thënë që thot nuk shkon, do të shkon për të luajtur, jo për të i biyet jetë anë tjetër. Do të thënë jo shkon për nachur, por, të kënaqur. As për të argëtuar. As për të argëtuar. E dëgjojmë edhe një herë. Teatri është lojë. Ti hyr në teatr dhe luan se thuhet nuk uh, shkon teatr, <të> <të> <të> nuk nuk shkon të rishaltin kan thonë. Jo ata. Jo, Dhe i lëm këtu 06-19-27-12-22 Dërgonë në më sargjët uaj A pahëruar dhe emrin për qëmë fit uajs Mr. Props oh, okay, O, kënë shumë e bukur Falim deri të altinim Isn't it? challenge pull it against the street pull it against the Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Djathi është ushqimi që vidhet më shumë në përdyqane. Mjalti mund të rezistoj i pau përishur për 3000 vjetë, sigurish kër është original. Një fur me mikroval konsumon më shumë energji për të mbajtur orën në punë se sa për të mgrohur ushqimet pikës e biskotave chocolate chip, sepse ka shitur recetën e saj tek Nestle në këmbim të furnizimit me çokoladat në kohën e pensionit për gjatë gjithë jetës së saj. Aktualisht, sasia mesatare e sheqerit që konsumon në 5 dit një amerikan është më e madhe se sa ajo që konsumonte gjatë 1 viti një amerikan 200 vjet më parë. Torta German Chocolate nuk është germane. Emri saj, prej ati që i saj rrjedh prej atij që e prodhoi për herë të parë, dhe ishte një amerikan me emrin Sam German. Për para shpikës e frigoriferit, për të ruaj të urqumështin e freskët, njerëzit fusni në të bret kosat e gjala. Shpikës i lampës elektrike, Thomas Edison, kishtë e frig nga edhësira. Të qëndruarit për më shumë se tre dit në ersir të plot ju bën të verber permanent. Edhe në erësin absolutë, njerëzit janë në gjendje të gjejnë buzët e personit të dashur. Në tru mendohet se gjenden disa çeliza, të cilat janë të specializuara për të na ndihmuar në këtë drejtim. Përpara shpikjes së për pajisjeve të posaçme që shërbejnë për zimin e njerëzve, rolin e tyre e luanin disa njerëz, të cilët përdoreshin enkas për këtë qëllim, të cilët e bënin punën e tyre duke i uronë me shkop ose gur dritareve apo dyerve të fqisësve apo klientëve të tyre. This is Club FM 100.4 Guess it's true I'm not good at I don't understand But I still need love cuz I'm just a man Months never seem to go to plain I don't want you to leave for you hold my hand Oh won't you stay with me 'cause you are all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 në ndër të 27 yes. minuta i helnim me klubin e mëjësit, me klub e femrë që ndik katër dhe Mjësi, në ekranin e Club TV-s. Mjes Altini me Mjesa Lori. Mjesi Lori, Mjesi, oltam Mjesi Lori. Ndërko. Mjesi Blend diku atje. Sot është e premte, muzikën e zinë ju. Ë vërtet? Në 069 20 70 222 po Altini? Jo, do të thëj edhe koha është e mrekullueshme. <laughs> po të këtë e shqiri të shpikosh Ka shumë bja Êshtë e, e vërtet shumë të Nërkod, duat ju kujtoj që sot ne do të kemi dhe një short Në orën 10 pa 10 Njëri për jush do të fitoj një orë të mreku lueshme nga 17 të këprimi watches Da i shkrua një mesajin Ora të kdora dhe emrin të uaj Dhe dërgoni në 069 27 10 22 222 Kemi disa lejme pozitivi Eri për aset kalosh Bam. të informacionin radhës mm -hmm. Kanë gjetur më në fund Gjenë Ngjën. që ka si edhe orë t Deka e ka gjetur të gjithë mundësitë që kishte. Pasti kanë biberoni, që pelenat, shtëpi, luga, piruni. Biron, Më në fund ishte një kapsë rrobash. Një kapsë rrobash në balkonin joltës. Është e saktë. Jei! Deka e ka dhe. gjetur Joana e para fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Joana. Faleminderit. Falënderit. Dërgojmë ditë me fjalën e censuruar, me gjehemi tek lojrat. Nuk e kanë gjetur akoma. Ojojoj. Jo, ka gjetur skum granitin. Alini mund të japësh një ndihmë ka ardhur momenti, kanë përshtyhen apo jo? Po, pse mendon se alternativa një? Po. Mundem ta dëgjojmë edhe një herë, atëh, kjo është ndihma më e madhe që mund t'japosh. D'accord. E dëgjoj. Teatri është lojë. Ti hyr në teatr dhe luan, se thuet nuk shkon teatër. Nuk shkon pi... për të ngrënë, për të jo, ngrënë. Jo, jo. jo. Është ja. shumë larg. Tanë, si do hash në atar? Nuk shkon të të atrë, për të pirë. Nuk kuptim. Jo, jo. Jo. Ja. Nuk ishte as grënda te pirë, tanë mendoj si tanin dimash dhe atësh lojeri hmm. dhe shkon të luash jo të do të thonë është një formë kënaqi dhe, jo këna që, e, dhe, dhe është kundërta e kundërta e kësaj jo por saun ti kur shkon në një klub natë po thuat ti shkon të kënaqësh jo të jo të jo të jo të është një dërgëllosh keq do të thonë ti shkon Kjo, jo të jega losh keq jo është pozitive në kontekstin e saj apo është negative është negative është negative në ti shkon në një klub natë jo të jega losh keq Por të, të argëtohësh mm. Ose të argëtohësh Edhe kjo këshu thot Pra duhet a shojnë në këtë koncept Jo të... Mm. E digjojnë edhe njerë Jo të thundis. pip A fillon me vë? Të atri është loj Ti hyrë në të atër dhe luon Se thuet nuk uh, shkon të p*** të atër A fillon me vë? Po, Finan. jeri, por nuk është të vdësësh <laughs> <laughs> 061927222 Nërgoni mesajtë uaja Pa arruar dhe emre Por që më fituas Nërgoni, jo që munduat <laughs> të <ndaj. laughs> Dhe ka pikerisht të boj me një qeshje apo buzë qeshje Altinje është bërë një uh, studim në Michigan Dhe janë marrë në pyetje për të studim shumë njërës Dhe cilët janë në kontakt apo në marrë dhëni punët mm -hmm. përdiqma <laughs> Dhe në basë këti studimi është vënërej që njerëzhi që e kanë të sforcuar buzë qeshjen Apo qeshjen Nuk janë uh, aishë produktiv në punën e të rre të përdiqma çë do të thot, kanë një rënje të dukshme në produktivitetin e punës. Sikur të mos mjaftonin këto thuhet këtu buzqeshja ndikon madje edhe keq në shëndetin tonë. Oh. Studimi pranabën që ne duhet të mendohemi dy herë, pra nuk duhet të bëjmë një qeshje apo buzqeshje të shtirur, sepse në radhën e parë na bën keq në sistemin tonë mendor dhe në radhën e dytë ul produktivitetin në punën tonë. Pra, nëse ju vjen për të qeshur, atë duhet qesh. të bëni një qeshje me gjithë shpirtin, eficientin si në këtë rast. E kuptova Lori. Dhe Po ka në vojtë të bini ka... nësy për të shtirur Me Por... një bus sheshje të shtirur Ollëta, shesh normal si të shesh Bërë dhe shesh në në shtirur tani <laughs> <laughs> Ndaj duhet keni kujdes Sepse një jo, bus sheshje par... <laughs> e shtirur Në ambjentin e punës Ullë produktivitetin e punës tuaj Dhe gjithashtu ju bënë kesh në sistemi nervarë Falinderi djeri Asi gjaldini <laughs> Do të gjëmë tani I, I see fire, see fire. në 98:36 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klube Fem i ishin pikë 4 dhe në ekranin e Klap TV-s për të marr pjesë në shortin e ditës sotme duhet të shkruani një mesazh orat e dorës dhe emrin tuaj dhe dërgoni mesazhin në 069207222 është një i njëjti numër ku ju mund bëni të kërkesat tuaja muzikore Dergo para se të kalojmë në një quiz, unë dua të tregoj diçka që po ndodh me policinë në Britaninë e Madhe altjet. Sa po ndodh është që policisë rrugore në Britani nuk mund ti shpëtonosh. Pra nëse ti thyen një nga rregullat rrugore, policia mund të të vi të kapë ty për një për një kohë shumë të shkurtër. Dhe kjo po ndodh sepse kanë ndryshuar makinat me të cilët policët rrugor janë duke lëvizur në Britani. Po. Ti mund të ndjekësh. Në fakt, makinat janë të ngjashme me ato të Formula 1 më janë makina garash, pra këto janë shumë të shpejta. Sepse janë makina garashëri, atë për 3.4 sekonda të kapin 100 kilometra. Për uh, atë rë, ti je shumë i sakt sepse 100 kilometra i kapin për 3 sekonda. 3 sekonda. Oh, që nuk mund të shpothosh dot policisën rrugore në momentin që je duke thyer një nga rregullat e qarkullimit. Këto makina që janë Atom 3.5 R uh, kanë kushtuar njëra prej tyre rreth 38000 euro, por uh, kjo është një fushat sensibilizuese edhe për njerëzit në momentin që nuk duhet të thyejnë rregullat e qarkullimit uh -huh, uh -huh. rrugor. Për gjatë verës, këta polica në Britaninë e Madhe do të lvizin me ato makina? makina që janë shumë shumë shumë të shpejta. Ndaj duhet keni kujdes nëse ndonjëherë për yesh kanë plan të shkojnë në Britani. Ja në pakapshmë. Të drejtë veros. Po. Ndërkohë, Olta. Kuici, unë e kam gati dhe Olta Guri thotë, Olta, ti dësh po, <laughs> <laughs> unë do re. Unë bëj sot është atë, e kam mendje. Olta, po. Do të kemi tu. një kujtës në lidhe me birën, sepse o në di që ti sot do të japë është dhurata, 5 shishe birë mm -hmm. amstel dhe një gotë është fales. Për 5 fituesit, fituesit e pare. Për 5 fituesit e pare. Ndaj edhe kujtës i sot ka të bëjë me birën. Jeni gati? Gati. Oke. Okay. Altini? A tere, pyrëtja e parë në lidhje me birën është kjo. Mm. Të, para pra kishë, para se të bëpyrën edhe unë jam befasuar, ndërkojshë po kërkoja në lidhje me birën, dhe me, në lidhje me birën amste në këtë rras, sëpse nuk e dhja që e gzistonte një shkencë, pra unë doa të di, si quhet shkenca që meret me studimin e birës dhe procesin e përgatitje së sajë alti në dietë? E dietë? Jo, s'u s'e diaja. E por mund të informojmë ju në momentin që merret me e studimin me e birrës dhe procesin e përgatitjes së saj. Si quhet kjo, kjo skencë? 069207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të emrit dhe pesë emri, të parë që do të vinë me përgjigjen e saktë do të fitojnë pesë shishe birre Amstel dhe një got falas. Në rregull? Dërgo një lidhje me tekstin e këngës, kemi një fitues? Shmatia i gjata që të dhe ka thën <coughs> Gjana Nanini, Amando, amando ti Bravo, amando. bravo, bravo, bravo Dhe kishëm thonë që fitonë kuponën nga Nobis Po, nga Qëndra Nobis mund të gjeni e pran lichenit artificial Kjo është një certifikat, dhurat dhe një hyrje ditore për ju për fitness, pishin dhe spa Nobis, yeah. Qëndra më e mirë Dhe kort Aldini, do të gjojmë Gjana Naninin, Amando ti Arifat të veron Më letar Amarti m'ha fatica mi sfuotra dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto amarti m'ha fatica mi da malincon E' la vita, e' la vita, e' la më. nga ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. It's a lie. It's not you, no. It's your heart. It's a lie. It's not you, no. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM, gjat klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës me emrin tuaj 069 2070222 Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Më të orës 7:10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104. Klubi i mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV. Mund të susar nga Vodafone.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 Ja zgjulloj çmunt të bëjm për ty. Klinika dermoestetike Vivja ofron trajtime me laser dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jo kirurgjikale. Mjekët dermatolog, kirurgët plastik dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pran klinikës Vivja, aty ku mund të shandal. Klinika dermoestetike Vivja, tek rruga Biniqe, telefon 04 228 0221. Të ditë e shojërin ston të mirë, fillon më shie në kroasantit Bellino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. Se Bellino është kroasanti jonë, Bellino, në qëtë doko, tani dhe më shie krem lefi nga Elka. Hey kids, summer is here again. Do you know what it is time for? It's time for the world account. Akademia butërore e Tiranës që ilë kampin veror për të gjithë fëmijët nga një dhe në 4 mbëdhjet vjeqë. Kune mësojmë e zbulojmë gjërë shumë interesante. Dance, music, language. Learn about the earth and the sky. Ledzojmë, këndojmë dhe spavitemi pa masë. Our teachers and friends are from all over the world. Programis në anglisë për të gjithë fëmijët janë të mirëpritur. E janë, mësoni më shumë tek worldacademiaftirana.com ose kontaktoni në 04 24 24, 24 014 Edhe thamë utcëme. Oldea, më fal çto pashfara. Sën plazh ose syze të diellit ose syze të optikë do mbash. Sëstë thën, un syze të mia të diellit i bëra me numër tek Italia Optik. Tani edhe duken bukur edhe shoqëart. Tek Italia Optik po si ti bën shkëlqyeshëm. Cfarë do numri optik të kesh dhe cilën do model syze dielli mund ta përshtasin, madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë normond. E do i bëj patjetër pastaj. M'duan sidomos ku ngas makinën. Po, por edhe çitmosu mbaasësh rastet në plazh. <laughs> Vital Optik tek Selvia në Tiranë. Hyrja Leila në tek kat i dytë dhe pranë Vënës në Fier. Bo, bo, filoj botrori, pra vetëm netëve. Jo, Shpirt, këtë vidë dhe ishë jënë në shtupindeshjet. Wow, vërtet? Si është e mundur? Sepse GoTek Electronics sjetë si televizorët feltë se në tretë e dy polësh, me teknologi gjermane, dy vjetë garanci për vetëm 27.990 lek. Zboloni surprizët e promocionit të botrorit Brazil 2014 në të gjitha pikat GoTek. Zitoni, ofertat kanë filuar dhe janë të vlefshme dheri më 15.6.2014. GoTek Electronics, gjeni ju i kursimit. Për kupon zoniton kështu? Do paguaj një gjob makinë. Gjob? Po ti s'ke makinë? Është e komshiut. Ai s'ka kot rreth në rradh, kështu që ja paguaj unë gjithmonë. Kuptohet, del në gjë. Dhe ti ke kot të rish në rradh? Jo, asçi bëhet fjalë. Po, unë shkoj te kjo agjencia Unionnet Western Union te cepi rrugës. Mbaroj punën po për 2 minuta. Kupton? Ja vlen apo jo. Për gjobat e policis rrugore nuk ken asyrye të humbisni kohë. Në të gjitha agjencitë Unionnet Western Union mund të informohesh, të bësh pagesën dhe ta verifikosh që të që të çregjistroja gjoba. Union Net Western Union, kudo dhe kudo pran jush. When the days are cold and the cards all fold in the saints we see are made of gold when your dreams all fail in the wrongs we hail the worst of all I want to hide the truth I want to shelter you cause so they do Ora janë ndaj e 51 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s, do nuk jam vetëm këtu në studio, kam tre miq, po e nisem me Jackson Cela, mirëmëngjes, mirëserdem. Gentian Seriani, mirëmëngjes dhe Rami Hadroi. Ju jeni tre aktivistë për komunitetin Rom dhe Egyptian dhe unë di shumë i di ka pasur në ditët më përpara uh, zhvillime të ndryshme dhe Boat. unë dua t'ju jo lëj jut më tregoni se çfarë ka ndodhur, çfarë do të ndos dhe çfarë pritet të bëhet. A therret fjalë për ligjin e legalizimeve. Ëh, mm -hmm. që në fillimet e këtij ligji ne nuk kemi konsultuar si pjesë e shoqërisë civile ose si pjesë e interesit që ishte drejtpërdrejt ndaj drejt, drejt këtij ligji. Ka ndodhur që në takimin e parë ne jemi mbledhur nga OSBE-ja që ishte takim konsultues që të shikojmë ku ishin ata pika që ne prekeshim nga ky ligj dhe diskriminoheshim nga nga ky ligj. Nga Pas takimit top me OSB nuk kërkova një takim me komisionin e që përgatiste këtë ligj që ishte edhe kryetari i saj zoti Shalsi. Mm -hmm u bë takimi i mundshëm tëu u dërguan disa kërkesa nga ana jon, por që nuk u morën parasysh fare nga nga nga, nga ky komision. Vazhdoi etapa tjetër që ligji u miratuar në komision, u miratuar edhe në në parlament, edhe çuditërisht edhe në parlament nuk u dgjua fare zëri për për për këto komunitete. U përmendën shumë në të ardhur të tjera në Tiranë, komunitete po, të tjera, por për komunitetin romë dhe egjiptian nuk u përmend as edhe një fjalë edhe në në diskutimin parlamentar eh tani etapa është që ligji ka kaluar për dekretim të presidentit ne jemi duke ndjekur dhe kemi dërguar peticione edhe tek zoti Ilir Meta si kryetari i Kuvendit por edhe tek presidenti për mos dekretimin e këtij ligji. Ndërkohë peticioni ju keni marr shumë firma? Jacksoni po Jackson, për më thoshte 6000. Kemi janë mbledhur rreth 6000 firma. Nga qytetarë, romë, eqiptjanë dhe nga pjesa titerë përpustisë nga majoranta Të cilet nuk bjen dhe akord me termat që përshikon të kuj ligjë O, gentjarë në falë është, të ligjëj në nëtëmi e kajtështë nëtëmi e kajtështë Dhe më thënë, për qëfar bëmë fjalla konkretishtë O, të qëfar kërkoni ju dhe më thënë nga... A, tëre, cilat e antika që ju në media po thuhet Cikune kërkojmë legalizimë e barakave Po në Pasi si ne nuk kërkojm legalizimin e barakeve. Ne kërkojm që në këtë ligj të ketë një mjet mbrojtës në momentin që do ketë të prishje këto barakeve. Së nëse ne do, do marrim që këto barake do prishën, ku do shkojm këto njerëz? Nuk kanë ku jetonin, ma. Nuk mm -hmm. kanë ku jetojnë këto njerëz. Plus që është edhe problemi tjetër që kemi të bëjmë me një komunitet që nuk ka aftësin shumë të mirë në në, në aplikimin online. Mm -hmm. Sepse ligjëri është aplikimi online. Kuptoj. Si do t'i vijëm ndihmë këtyre këtyre komuniteteve? Dhe e treta është nëse do ketë e, projekte në brenda vijës vert në për qytete që mund të jenë ja ndërtime pallatosh apo ndërtime publike mm -hmm. e të tjera domethënë nëse prek shtëpi ashtu siç është edhe rasti në Elbasan që prek disa banorë ose disa familje të komunitetit romë dhe që i prish edhe nuk i dëmsh problem. Mm -hmm. Nuk i kompenzon. Atëherë për këto i lë në vështirë fatit. Do ta them në të, në, të, në të, të fatit. Edhe ky është drejt për drejt diskriminues. Pasi i kërkojmë drejtën për jetesë këtyre këtyre familjeve romë mm. dhe egjiptiane. Tanë çfarë ndodhi? Ju bëtë këtë peticionet dhe më sa më thot pak më parë i keni dërguar edhe një letër presidentit të Shqipërisë, zotë Bujar Nishani, dhe unë dua të di a ka reaguar presidenti nga letra që ju keni dërguar apo jo? Atëre jemi gjendur përballë institucionit të, mm -hmm. të presidencës rreth 3 herë, duke fituar nga dita e an, ku i kemi uh, dërguar në formë zyrtare mm -hmm. me postë por edhe duke u gjendur për badhe institucionit, uh, peticionin me 6.000 firma dhe një kërkes, ku i kërkojmë presidentit si autoritetin kërsetuas të, të ti vendit, cili ka të dreqët të akthej dhe njëherë ligjë për i shërtim në parlament. Mm -hmm. Pasë si qëta dhe kolegë genti, uh, ligjë gjatë artimit të ti uh, dhe gjatë konsultimit, nuk është konsultuar me grupët e interesit, që mund të në qëqyriat civile apo dhe vetë komuniteti. Sepse në ratë parë një ligjë, Arsë prodhoi pasaja juridike duhet të përgjigjet nevojave të komunitetit, nevojave të të shëqërisë. Dhe ky ligj lë pa përmendur ekzistencën e një realiteti siç janë dhe barakat. Uhum. Barakat nuk përmenden fare në ligj, edhe bëhet fjalë për ligjin për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje. Po çfarë do të ndodhi me uh, barakat të cilat ndodhen ndërtuara prej vitesh në tokën cilëa tjetë rëmë, e cila mund të jetë pronë atit qytetarit Romë Egjiptian apo të atit qytetari nga pjesa tjetër popullsisë i cili uh, gjenden në një situatë uh, varfërie, e mm -hmm. cili nuk ka mundësi të ndërtonte një shtëpi siç para shikohet në liç Karabina pa. dhe nuk ka mundësi për rjedhoj të ndiqte proceduren për ta legalizuar. Pra ne kërkojmë uh, që të përmendet ekzistenca e këtij realiteti, jo legalizimi, por ekzistenca e këtij realiteti, në mënyrë që te ligjit të shprehet edhe dispozita të tjera për ta trajtuar duke na çuar më pas tek mm -hmm. mekanizmat e strehimit alternativ. Por tani më stava kuptoj në rast se domethënë ndot që ju po kërkon jo legalizim por njohje të barakave. Njohje, njohje existen, dhe mbrojtje, dhe mbrojtje mbrojt, mbrojt, mbrojt në ligj të këtyre barakave, të këtyre ndërtesave domethënë. Nëse do ti quajmë ndërtesa. Nëse nesë pasensë diçka alternative në rast se do të ndodhtë që këto baraka do të prishin. Nëse prishin, nëse ka studim urbanistik apo mm -hmm. nëse ka zhvillime të tjera, këto barake dhe këta njerëz që jetojnë për këto familje, do të dalin në rrugë. Këto kanë një sret ata. Këto kanë një sret tjetër, kanë mundësi për banesë sociale që Për çfarë ndodhur me letrën tuaj? Un prap nuk e mora vesh, nuk ka asnjë përgjigje, asnjë lloj përgjigjeje. Ne neve kemi shkuar dy herë, mm -hmm. një herë kanë qenë studentët e uh, Rome, aktivistë që po merren me çështën për momentin, mm -hmm. edhe un uh, marr shkas nga nga Jackson që po fliste dy gjëra. Uh, problemin e barakave është folur shumë në medië në kohët e fundit, edhe njerëzit ah. kuptojnë se neve po kërkojmë nga presidentit të legalizojnë barakët e komunitetit rëmë. Mm -hmm. Kjo nuk është e vërtet të qartsoj të drejt për drejt se ka shumë njërës që nuk e kuptojnë dhe ishte disa nga mua më bërë për shtypje një intervjist para ca ditë është në një televizion ku një person intelektual që ishte uh, shumë e emërës duhetja për mëndë emërin mm -hmm. tha që neve kërkojmë legalizimin e barakëve kjo nuk është e vërtet. Neve mm -hmm. kërkojmë për kujdesin e qever për komunitetin Rom i cili aktualisht banon në baraka pasi planet e urbanizimit të mund t'i lëvizin nga vendi ku janë. Edhe një tjetër gjë që uh, po prap marr shkas nga nga kjo intervista që thuhet që uh, është një pjesë e mirë organizatorëve qeveritarë që, që po merret me këtë punë, me me organizimin e e protestave edhe me në mbledhjen e firmave apo me me komunikimin e presidentit kjo as dhe kjo nuk është e vërtetë sepse un jam un jam uh, sociolog jam aktivist Jacksoni mm -hmm. është aktivist edhe djali tjetër është aktivist është një grup aktivistësh të gjithë jemi Rom uh, vim nga komuniteti Rom dhe nga komuniteti Egjiptian dhe asnjëri nga ne nuk ka një organizatë jo qeveritare mm -hmm. un punoj mm -hmm. në Helsinki kam ardhur në Shqipëri jetoj për një pjesë të kohës dhe nuk kam të bëj me asnjë organizatë jo qeveritare jam aktivist i komunitetit Rom dhe në menti çmua më jepet rasti për të kontribuar në mënyrë vullnetare për sa i përket komunitetit tim un jam i gatshëm ë ë edhe ajo tjetër një gjë tjetër se rrova ë uh, një e njëta situatë kan ndodhur para cavitesh edhe në Bulgaridë dhe në Rumani. Po leoja sot në mëngjes, në Bulgari përpara katër vjetëve, komuniteti i Rom gjendej në një pjesë të tokës që do të bëhej një qendër tregtare, mm -hmm. edhe e, qeveria bulgare mori vendimin që Televizte OKB-ja, Organizata Kombëtare po e Bashkuar, po i them kështu në terma i tërhoqje veshin bulgaris, sepse mm -hmm. nuk mund të bësh ti në bazë të ligjit të OKB-s, dhe të drejtave të njerëzit, nuk mund të lëvizësh një komunitet të, të, tër. të tër nga një vend në një vend tjetër pa e stabilizuar, dhe ajo është Kjo është kanë po kërkojmë stabilizimin e tyre, të dhënit një një mundësi alternative, ti vendosësh diku tjetër, ti japësh një shtëpi tjetër. Dhe kjo është e drejta e gjithsecilit, a? Ne se fillim po kërkojmë që të ketë një reagim nga qeveria shqiptare, se ne spu marrim një reagim konkret, domethënë. Është mirë që të ketë një reagim që edhe nga presidenti nëse do të thjet po, ëh, që unë nuk do ta dekretoj, përse nuk do ta dekretoj këtë ta marrim ta dim këtë gjë. Nëse nuk do të do ta dekretoj Por mund tjetë edhe këtë tjetër që ai nuk e nuk shprehet, edhe në heshtje kalon në në në dekretim. Kalon si? Mm. Po do që do të thotë që presidenti mund të ketë rezerva ndaj ndaj këtij ligji. Kuptoj. Mund tjetë edhe mm. ky si? Por çfarë do të bëni ju më pas? Nëse nuk do të keni asnjë lloj reagimi, nuk do të ketë asnjë lloj ndryshimi. Duke u nisur edhe nga një intervistë që drejtuesi i Aluisnit shprehu në një media në një, mm, televizion, një televizion tjetër. Mm. Po, u tha që Hallegjini nuk kanë ardhur asnjëherë tek zyra. Ne kemi ditën e hëndë organizuar që halet gjindë, që janë të shumët në numër, të i shkojnë tek zyra dhe të i kërkojnë përzide në halet, konkretisht. Dhe kjo është faza tjetër, faza tjetër që në do ndjekim. Po ndërko, do mundohemi që kjo të qështje, dhe kjo të qështje të kaloj dhe në proces gjysor. Që të shiko dhe në proces gjysor që me të vërtet kjoj ligë është diskriminusë dhe kujdesojmë. Madje madje mund të kalojë edhe në në në procese ndërkombëtare gjyqësore. Pra ju do të di shkoni deri në fund sepse tek e fundit jeni njerëz e keni dhe ju të drejtat tuaja. Kjo kjo është më saktë. Un dua t'ju falenderoj që jeni këtu. Faleminderë që jeni të mirëpritur sërish në klubin e mëjetës. Shkëputemi për pak nga klubi i mëjetës se do vi JJ me lajmet. Klubi i mëjetës në Club Fem dhe Club TV. I mund të ndihuar nga Vodafon. about to go downtown to the town there won't be much boys just go no, no. there won't be much girls i'll say i'll go getting down downtown get now, down downtown macinterea pus sopti tore Këtë të duja bashkë, me Vodafone My Dream, këtë verë është shumë e thjeshtë të realizosh një ndër. Mi afton një rimbushje 500 lekë dhe bëheni me një herë pjesë shorteut më të madhë verorë për të vituar një nga 10 fjatë 500, që të ja, si dhe qmimin e madhë një super apartament të kodra idealik. Vodafone, power to you. 10 vjet Rai Finance në Shqipëri. 10% interes për kreditë personale. Koha për të shënuar dhe festuar të gjithë. Rai Finance Bank. Fitoni çdo sfidë. Reforma administrative territoriale. Çfarë do të përfitoj unë si qytetar nga kjo reformë? Reforma do të çojë në krijimin e bashkive që ju shërbejnë më mirë qytetarve. Furnizim më të mirë me ujë, mjedis më të pastër, rrugë të reja, shkolla më cilësore, qendra shëndetësore më moderne ku mund të amaron certifikatën familjare apo ndimën socialër. Aty ku i merë një edhe sot, komunatë eksistuese do të vëshdojnë të ofrejnë shërbimet basë për qytetarët. Reforma administrativo teritoriale. Reformë për progres. Ora, nënte dy minutat. And now, the news on Klab FM 100.4 Lajme Shkurt në Klab FM në njëshin për 4 Për shëndet, ju njëme Lajme Shkurt në Klab FM dhe Klab TV Më Gjatë fjalesë të ti në kuvent, kryt ulematit njërbushati e theksoj se Shqipria ka marrë për herë të par nga këje njërkomandim të i qartë të pakursezuar për statusin e vëndit kandidat. Si pas ministrit të bëshati, opozita shqiptare duhet i kërkojnë diesë opinionit publik për akuzat dhe bërë, lidur me krimi dhe korupcionin të rëzuara, si pas të ti në raportin e përgatitur nga kjeja për Shqiprin. Kërtari fërë dësë, Bamir Topi është shprehur optimist për marrën e statuset dhe vendit kandidat në fund të muaj që e shorë nga Shqipëria. Nga Gjero Kastra, Topi të rërojë se jam optimist në daj statusit. Forësa jo në politike e vlerëson marrën e këti vendimi, por si pasti Shqiptarët së mund të kënaqin vëtë me vendimin, dërsa shtojë se me marrën e statuset të din për gjithësit e tjera për politikën dhe për qytetarët. Qeveri ka vendosur diçka ngritja e komisionit hetimor parlamentar për largimet nga administrata ushtarore votohet të ajënte të ardhshme pas së të biyet dakordë mbi grupeve parlamentare nëse do të zgjerojn objektin e hetimit që nga viti 2009 si kërkon majoranca ose jo por vendimi është kundëstuar fort nga kryetari i grupit parlamentar Demokratët i Pologa sepse ata kërkojnë që objekti i hetimit të përmbajë kërkesat e tyre Mes krizës dhe masave shtrënguese ajo që kanë ndodhur në Greqi mund të konsiderohet një mrekulli një thesar me vlerë 2 miliardë euro është zbuluar në bodrumet e bankës qendrore. Lajmi i mirë është dhënë nga Ministria e Financave, zëvendësministri ka njoftuar se këto thesare do të shfrytëzohen nga qeveria për të zbutur barrën e rënë sociale. Në njoftimin për mediat greke u theksua se thesari përmbante shufra floriri, bizhdot të sekuestruar ndër vite, piktura, vepra arti e mira së ndotëra me vlerë, por dhe vlerë monetare. Trajneri i Chelseat Jose Mourinho ka deklaruar se ai dëshiron që transferoi yllën e Barcelonës Charles Fabregas, mendoj se ai dëshiron të largohet nga Barcelona dhe është shumë i motivuar nga ideja për t'u rikthyer në Premier League. Mendoj se kjo është mjaft e qartë, ne jemi të interesuar për të dëshiruarmë ta kishim në skuadrë sezonin e ardhshëm, ka theksuar Mourinho. Ishit me lajmet në Club FM dhe Club TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ministru pjesën e tretu klubit të mëgjësit Ole, minuta. ola <laughs> Ne ju rëjmë një disa më të bukur dhe të mbaj Ku dojshë të ndodheni dhe duhet ju kujtoj për shortin Sitëse pas pak do të kemi edhe shortin Dhe njëri për ju shë do të jetë fitu e si një ore të mërkullu është me Nga mi shtë tanë të këpërimi më votris Duhet të shkua një një mesajsh ora tek dora dhe emrin tuaj në 069 2070222 mund bëni dhe kërkesat tuaja muzikore gjithashtu. Ndërkohë ndat përsëris edhe një herë kujtini në lidhje me birrën dhe pesë të parat që do të jeni fitues do të marrin pesë shishe Amstel dhe një gotë Falas. Si quhet pra shkenca që merret me studimin e birrës dhe procesin e përgatitjes së saj 069 2070222. Dërgo aldhini kallaj me të prokurant në lidhje me dashurinë. Ako ma dashuria, Faktikisht, gjeset romantike... Po, janë dy histori, njëra vjen nga Italia, mm, nga Milano, dhe bëjt fjalë për një djelosh, i cili ka gjithu një form kritisht veçant, oh, falem derit, <laughs> dhe shumë, shumë të bukur, për t'i shpre hurndinjat e ti të dashurës, që quhet Vivian, dhe qëfar ka bërë, është në rrugën që ajo bënde për dit, për të shkuar nga shpia në pun, në shko, në pun, në pun, ja në shko, në <laughs> shko, Ka shkruajtur dhjet tabelat të më dhaja Viviana të dua Dhe i ka në gjithur këto Në të gjithur rrugën që ajo përshkruan dhe përshkuar në punën e saj Dhe normal që Vajza kur ka par dhjet tabelat Me këtë ndjesi ka shtë bukur Kuptohet që është malë njërë Dhe ka që një moment të përri dhe qantë një jetën e saj Nërko Shumë romantike të të. Shumë shumë romantike Historia tjetërën që të ka të mdoj Falim deret do çajon tani. <laughs> Historia tjetër që ka të bëjë po me dashurinë është paksa ndryshe, eh? jo nuk ka të bëjë me historinë e Vivianës dhe djaloshit që ishte për oh dashurinë, por bëhet fjal për një djalosh 31 vjeçar mm -hmm. nga Amerika, i cili uh, kërën ka rënë në dashuri me emrin Kylie Jones. Kylie, 31 vjeçar. Po, ka rënë në dashuri një me njëri. Me një grua e cila është shumë shumë më e madhe se ai në moshë. Oh. Hirin fal kur thua shumë shumë më e madhe. Çfarë do thosh? Ata duken 60 vite altini. Po i çes. 331 vjeçari kanë rënë dashuri me një grua 90 vjeçare. Pra kanë një diferencë 60 <laughs> vite midis njëri tjetrit. Gjyshe <laughs> e, tet gjyshe. Se stergjysha para ti. Dhe çfarë uh, ka bërë te ditur Kajli është që Nëse djemë të tjerë preferojmë vajzat të voglë, unë kam i preferensë për vajzat e rritura Kanë aktualisht gati një vitë e gjusë janë të lidhur dhe kanë bërë publika lidhjën e të rretë të dashuris Grafil qëhet kë <gjuhet> Dashurria nuk jem mos qëhet <gjuhet> kë E vërtet olta Mirë, shkuput e mi për të të gjuarë Calvin Harris, Let's Go! Up. Let's Go! <gjuhet> Make no excuses now I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Your time is running out I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you done this about what you do way It's all about where you go në Klab FM dhe Klab TV. Më ndësuar nga Vodafone. Unë un jam Tomi, më njojnë si pandalëshmi, sepse si ju edhe unë e kam një fëqi. Unë dhe celulari im jemi të pandalëshmë. E përdojtë celularin tim gjatë gjithë kohës dhe kudohë. Kur jam në detë, kur luaj futbolë,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 Vodafone Club Komuniteti në mërë një në Shqipëri Vodafone Power to you Për të gjuar muzik, dikur shërbende gramofoni Po sot, apërdoret më si far, më farë Motorin më populor në vitet 6-10 E kur që kajnë të tjilë sot? Modeli më i për hapur i flogve në vitet 7-10 E vërtet, por a është endë në mod? Ka t'i qka që app kom e rikësen në mod Telefonin fix Kalo e numërin të në fiks në App.com papages dhe përpito 6-10 minutat qdo muaj me të gjitha rjetet komtare fikse si dhe mira minuta falas brënda familjes App.com që rritet qdo dit App.com, i këthen fuqin telefonit fiks Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh have a with Blondi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. 9.21 minuta, jenë me klubit e mëgjesit në Club FM 114 dhe në ekranin e Club TV Keni dhe pak ko për të marrë pjesë në shortin tonë të ditës sotme Ora, ora të, të dora Dhe emrin tua, je dërguni mesajin në 0679 27 10 222 Nërko Olta po mësot Jerë nga kanë qitur fjallin pa, në centruar, kështë që ka erdhë në momenti që ta japim Jepi Olta Pieri Olta Të vuash Të vuash pra Të vuash pra Të atër i shloj, ti hyrë në të atër dhe luan se thuet nuk uh, shkon të vuash në të Bravo. bravo, e ka gjetur Stela 934, i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo Stela. Lule e gjallë do të thënë. Ëh, dhe Dur... ka nevojë për kujdes jam. Po, për kujdes kemi edhe kuicin që fitojnë dhuratat nga Bira Amstel dhe si ju e shkencat? Zitologjia. Bravo. Zitologjia, kujdes. Dhe Jan Enkeleda, Sandri, Besi, Ervini dhe Blerina që do fitojnë pesë shishe birr dhe një gotë falas. Bravo, bravo, bravo. Dërkom, ju jeni gati për një pop quiz të shpejt? Do të jeti thjesht sepse përgjigjet e sakta në këtë pop në këtë pop quiz nisin me gërmën L. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Oh yeah. Oh yeah. Ë yeah. pra, siç e thash, përgjigjet mm -hmm. e sakta në Pop Quiz nisin me gërmën L. Mm. Kujdes. L si Lorini. Po, e vërtet. Luan Ellini. L si Leçit e Kamberit. Ja si lutari. Luan Olda, gjithashtu dhe të gjithë si ju jo. No, 06-79-27-12-2 Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër, numër një Kë është një fshat brekdetar në juk përëndim të Shqipëris në rëthin e Sarandës O, jeri, o, jeri, o, sajtë, jeri, kujdes, kujdes, kujdes Pyetja numër dë Pyetja numër dë Pyetja numër dë Pyetja numër dë Ky fabule La Fonteni titullohet dhelpra dhe kjo shpendë Ky shpendë Kërti në di Filon Mune me lë Më në di që ka qenë dhejlë pra dhe Rusht Jo, <laughs> po është i tjetër <laughs> është i tjetër <laughs> po fabull e, fabul e fila e si bërë edhe film vizatimor Dëmë të thënë kësend Po, po, po Këpaj asësh Kësend ose Kë fabull Kë gjeles Shpend Kështë për të vërtet Kështë për të vërtet Kështë për të vërtet Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër Ky i ohrit është njën nga më të mdhejnë të në gadishullin balkanik Oh yeah, oh my god, god sa e thjesht oh, Dhe, yeah. dhe pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Kujdes, Altinje Kjo është një bimë barishtore që përdoret për të ushqyër dhe mund të gatuhet në format të ndryshme ah, Turshi, oh, Të ushqy për shumë yeah. më shumë nga format <laughs> 06-29-27-22-22 Dërgoni mesajet uaja paharuar dhe emrin për që mfitues She's a modern lover, it's an exploration, she's made of altered state. Yeah, and I'm like the galaxies edge. Yeah, and I kiss the curve of a constellation falling into places. My days are best when the sunset gets itself Behind, that lady on the ride, they're a little too late as it's in all the bassline beside it's much less like your rest without of catching the lie the horizon tries but it's just not as kind on the eye it's a celebration oh. a celebration just my chapter to you Yeah Ora janë no 9:28 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 104 dhe në ekranin e Klap TVs dhe jeni gati për përgjigjet e publikut. Për jemi gati, jemi gati. Atëherë pyetja e parë alim. Fillojmë me jen, le, të, pon, Kjo nfak, L, kujdeso ta. Po. Ky është fshat Breg Detaj në Ujë Perëndim të Shqipërisë në rrethin e Sarandës. Lazarati, Lukovës, por ishte për Oltën. Ëh, apo kanë gabim? Po ne di që është Lazarati. Po, s'ka problem. Jo, jo Alta, jo. Jo. Jo, Lukova. Bravo Oltin. E gjetëm. Falinderit. Përgjigja e dytë kat bëjmë me Fabulën, Dhelprat dhe cila Spendolta dhe Luani <laughs> dhe Leleku Jeri. Bravo, bravo. Ky i Ohrit është një nga më të mndhej në gdishullin ballkanikël tim. Por djon të Luani që i thash Spendolta, rrezik s'do ishim. Si <laughs> e kishte Jeri? Ky i Ohrit është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 Dhe në fakt, Altinje, më pëlqenë muzika që kësë gjedhur, sepse do të të regojë për një reality show që do të tëllojë pas pak në shësetet e bashkurat e Amerikës. Kërë e pa mundur abë, për e te mundur, pa. Dhe titulli i këti reality show, Altinje, është Born in the Wild. Të dindësh në naturë. <laughs> Esakt. Që prapë ndodhë është që këtë show i rishë do të tjepet së shpeti në Amerikë, do të ndjeqi nga afër çiftet e rinj, prind prindër të rinj, që presin fëmijën e tyre të parë ose të dytë, varet kjo, por që nuk do të zhvillohet lindja siç ndodh zakonisht në spital, por do të ndodhi kryesisht në natyrë, pa ndihmën e mjekut. Do të jetë në natyrë ta të hapë. Bashkorti, apo do do të jetë çift apo gruaja do të lindë vetën. Po, tani se bashkorti duhet për të dhënë se duhet njëri që të thotë Shyt, mir frum, mir frum. Pra duhet një, një, një duhet një njerëz shumë i afërt që në këtë rast i bie te jet bashkëshorti po, dhe t'i apij zemër, jeri, nuk zakonisht po, do të një doktor, dhe dhe doktor, dhe wow. dhe jetë çdo gjë. ë, uh, wow. po kjo kjo show. Po më ket edhe raste tragjike domethënë, që jetoj fëmia për shkakun dhe nëna mos e dalim më. Po kurthizëm kushepret. ë babai Ulta. Prandaj duhet të jenë çift. Por megjithatë, disa kritik thon se kjo emision shkon shumë larg dhe nuk duhet të Trasmetohet Kushtet në cila do të zhvillohet uh, Lindja e këture grave Nuk është uh, forte përstatshme jo? nuk, dhe dhe, janë dhe, nuk janë higjenike në bitë që Nuk janë higjenike dhe nuk, dhe nuk kemi të këtë një temperaturë Si në kohën e dikurësme Ollëta më në të flasë më mirë për tëse Ollëta ti do e provojë për shumë një gjokë tjil? Do të meri pjesë në një reality show do tjil? Jojo, nuk do e bëhet otë Ome zilinda me ja kushte Nuk do e bëhet otë Nuk është normale, jo ja, është ja, normale. Tja, tja, tja, tja. <laughs> Mirë, un kam gati edhe një quiz të fundit për pesë fitues të tjerë në lidhje me birrën Amstel do të fitoni pesë shishe birre Amstel dhe një gotë falas. Dhe kuici është ky, duhet ta dëgjoni me vëmendje. Uh, Faktikisht është një lloj uh, nuk di si ta quaj. Është diçka e veçantë. atë real lini. Në Republikën Çeke pihet më tepër birë se në çdo tjetër për frym. Mm -hmm. Por konsumuesi më i madh i birrës në botë është ky vend me 350 milion hektolitra në vit. Pra çfarë po kërkoj unë është se për cilin vend bëhet fjalë. Jan konsumuesit më të mëdhenj të birrës me 350 milion hektolitra në vit. Pavarësisht se thuhet se Republika Çeke është ajo që konsumon më tepër birr për, për frym, por në fakt, ky vend është konsumuesi më i madh i birrës. Ne pra ju duhet emri vendi, i vendit. Emri i këtij vendi është okay. Shtet. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. It's a life. It's coming down. It's no harm. It's a life. It's coming down. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngaj ditës dhe emrën tuaj në 0619 20 70 222, me se shëdërbu e si i parë, fiton një duratë. Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klukin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. Ora janë 9:35 minuta, jeni me klubin e mëngjesit me klubin e familjes i cili ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV-s. Keni edhe pak minuta kohë për të marr pjesë në short, ndaj i shkruani mesazhin, orën tek dora dhe emrin tuaj në 069 207222, ndërkohë që Altina Dolta janë shumë të zënë sot, sepse po merren dhe me kërkesat tuaja muzikore në të njëjtin numër, mund të zgjidhni edhe këngën tuaj të preferuar. Ndërkohë dua dhe të rregoj edhe kjo, kjo ka nevojë për përfundimin e për meskuveve. Dhe ka të bëjë me një studim të ri që është bërë uh, lidhja e meskuve me filmat për të rritur altinin. Dhe shkencëtarët han paraqitur një zbulim të ri në lidhje me të parit vazhdimisht të filmave Pornografi. për të rritur, ë dhe duhet keni shumë kujdes. Pse çfarë ka ndalë? Është më zot keq, gjithë e dim. Do të thotë. Jo, Altdin, jo, ose gjithmeshi shikojnë. Edi çfarë ndodh? Nëse dhjithfarëndos? kjo është e vazhdueshme dhe shumë e shpeshtë, paraja e filmave për të rritur bëheni më budallënj. Oh, jeri <laughs> mo. Oh, wow! wow. <laughs> po Altdin. Studime të fundit, dhe këto studime janë kryer nga Gjermanat në, institu në institutin Marks Planck, kanë zbuluar që meshkuj të cilët shohin shumë filma për të rritur, kanë striatum më të vogël, dhe striatum e është një... Uh... Një masë uh, në tru. <laughs> është një piesë e vogël e truri, që është për gjejse, për, për motivacionin zuarësin. dhe për shkasësin mm -hmm. mendore. Mm -hmm. Por nëse ju e bombardoni trurin të uaj, vashdimisht me këto... Me këto fotografi Pamja. mund të themi ose frame mm -hmm. siç ju jodet çdo deri. Atëherë çfarë ndodh është që ju filloni uh, mos keni më atë shkastësinë, elasticitetin e të menduarit, e të vepruarit, nuk keni më motivimin e duhur për të bërë gjëra të tjera. Pra me pak fjalë t'i bëheni budallë një fare. Një fjalë kisha un. Hmm. A kraso, po, tani dhe Lorin. Po, ta jepi krasoj. Paç <laughs> kisha. Në këtë studim jam përpshirë 64 meshku i të moshës 21-20 me 64 zjetë, meshku i eri nuk mund të tërgoshtën, vjen keqtën i Po janë shumë edhimem Në të ishin të jenë. pak të njeri 64 mi Që të dit e një studimi sa Nuk e dit Ata mund të kënë qenë gjithë budalin Jo, po këta i 6 dite 4 katër... U kanë fudur edhe <laughs> Këtë filmat për të rritur edhe <laughs> Kanë qënë shumë mirë nga gjëndja mendore Dhe këtë e kanë verifikuar më për para Dhe që fërë kanë bërë është me dit në vazhdim është marrë 2 vjet Resh këtë mm -hmm. Në studiësit janë marrë 2 vjet Me filma, filma për, të rritur, për të rritur Dhe kanë vënë re vërtet Studiësit që ata pas dy vitesh, pas Rurin e tyre jam bërë më budalejnë se njërzit e tjërë që nuk ishën pare Që fakt, duhet keni kujdes me këto Jo, unë um mendoj që këdo, kusht do që tishtë Po, po dha për po më më rdoja 2 vjetë 3 eshte <that nicht> sigur, Me që për do lëgjërë dhe bërdojnë Ndërësa këtë drejtë Merë, dëgjojmë Pamping Një këngë do themi se Blood Ashtu është punë Kjo ishte edhe kënga e ditës për sot dhe pas pasqualta do të na thotë se cili është fituesi apo fituesja ndërkohë ora shënon 9:42 minuta ju vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club Be Fame ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV-s. Kisha edhe diçka të fundit tjerë që do na thojë. Po, por para se të kaloj tek ka ajo. Na jo, edhe një ngacmim çfarë? <laughs> un ngacmove, ëh. Mm. Do, do ta them pas pak, uh, se dua të kujtoj që keni edhe 8 minuta koh për të marr pjesë në kujt në shortin e ditës sotme. Ora tek dora dhe emrin tuaj në 0692070222. Atë atë jo që un dua t'ju rregulloj t'ini, ka të bëjë me Japonin dhe bëhet fjal për një uh, bank Soft Bank në Japoni. Dhe çfarë po bën është Edi mirë, zakonisht domethënë puna në bankë është rutinë për njerëzit. Shumë ankohen fakara. Është vërtet. Pavarësisht se vetëm një pjesë administrative domethënë, janë ata që janë më mirë. Por çfarë po bën SoftBank në Japoni është që po ndërton eltinë, po ndërton njerëj robotë të ngjashëm me njeriu. Oo sa mirë. Dhe janë në procedurën e fundit, sepse i kanë ndërtuar këto robotë, tani është duke u bër dhe duke u parë më ngafshër se si mund të sillen sepse janë të përngjeshëm me njerëzim dhe lajmi i keq është se uh, shumë shpejt punojësit e SoftBank do ngelen pa punë sepse i gjithë ky ndërtimi i robotëve po vjen përkatësisht për, për ata, sëpse Kujdes, ti mish, të zvendçuar ata sepse din të sillen shumë shumë mirë robotët po vijnë <laughs> Do më thënë ata jeri pakë shumë janë robotës njërës, përtho e si që li të themi dhe bëjmë punën e njërzve E dhe do më thënë si lartësi si shtatë, janë të përngja shumë e njëri unë, do më thënë kanë të njëtë njëtë njërtësi Dhe po i përgatisin të ani që të silen njësoj ashtu si dhe njërzit oj që të marin telefonin të përgjigjen Se të gjithë se cili për këturë robotëve do të bëjmë punën e të rrë Do më Po i programojmë ja, që të bëjmë. <gjita> Jeri ku mund ta gjej këtë adresën? Porosei se do një robot 180 të that, ta kem këtu në kontimin të dia. Do të subvencoj Altinin. Ëh, vërtet e dëshpëruar. Do të thotë është 180, e kupton? Do ta kapesh për nga kjo dhe... sqja ti. Kit <gjita> më <gjita> me më e ke apo pa më? Jeri, s'është e çuditshme kjo se do të thonë kjo banka do do marr punonjës të gjithë Për një të gjithë, fillin mishë, ata do, do marrin, për po i bëjnë të robotë që shë dhe do bëjnë kru, të kryen dhe temi punën e sekretarve Pra që marrin telefon për gjithën me klientot Këto punën dhe shkurtra, që janë do më dhe në fjalit paka shumë standarde Po, do më dhe fillin mishë, do, mish, do përdojnë robotat për këto punë Dhe më pas, do të shojnë se si do të eci puna e këtyre robotëve dhe atë do të funksionojë mira po jo Dhe më pas, do dhe të fillojnë e vashë vashë të E të mërshme, por është e vërtet Së kemi që bëjmë Gjëra që ndodin, apo jam? Jo, di, që teknologjia dhëtë ciltë edhe një dit E vërtet Që përndajër dhëtë bank... jeshtë dhët, Ollëta që gjithë kohës e updateuar Se shtu e të ndryshe me <laughs> softet Gjëra dhe tjera, gjutë e hua ja, <laughs> <dheta>. <laughs> Po aqtën po <laughs> Merë do ty të heq apo, po. Tjera të rregulloj. Uh, mund të ndodhi, nuk është uh, deri çudi okay. pra. e madhe. Po jap një ofertues një herë pastaj flasim pra. Okej. Ne do të kemi sezon shtëpie, jepi. Jemë një ofertuesi pastaj flasim. Ham dhe buk më qumësht. Prit la rin çike në dalti. Të fshirë rin çike. Hajde, hajde tani. Jemë një fitues. Për këngën e ditës është Nertila dhe fitoni produkt nga Korese që do të thotë spray me kos për fytyrën dhe trupin kundër diellit dhe duhet tani kur shkonin në plazh. Ëh. Tjetër fitues? Dhe dhurata për birën Amstel? Po që përgjigjja saktë ishte Kina. Jo, ishte pabesueshme, por në Kinë e preferojnë shumë birrën, 350 milion hektolitra në vit. Në Kinë. Pabesueshme në fakt, po jaçi që kanë. Në fakt shumë kanë të gjermanës së ditë që gjermanët dhe anglezët. Edhe anglezët po. Dy popullsi që shuhen për sa i përket spirta alkooli. Po, normal. Po këto që bën Holta për shemund, t'japi emrat e fituesve, është Nertila dhe Fitonas, kjo kjo mëson sot shumë thjesht. Me një robot. Ka shanse gjithsesi. Atë fituesit janë Lipjani, Frida, Sardi, Aldini dhe Lili. Bravo, bravo. Ju keni fituar nga 5 shishe birra Amstel që është shumë shumë e mirë dhe një got falas për ju. Jo. Shkëputemi për pak nga klubi i mëjesit dhe do të hedhim shortin vetëm pas pak minutash. Klubi i mëjesit në Club Fem dhe Club TV. Mund të susuar nga Vodafone. Ashtu si në, ju të gjithë merrni fuqi. Me më të mira përfitime në paketat mujore Vodafone Club. Si besi, i kudo ndodhuri, zgjidh paketën mujore Mix, duke kombinuar 3000 minuta, SMS apo megabajt për të qenë në kontakt. Kudo apo si bora oratorja zgjidh paketën mujore mega me 4000 minuta sms në Vodafone dhe 100ra minuta me të gjitha tashmë ekskluzivisht për klientët Vodafone Club falas aplikacionet Vodafone Cloud de Protect për të ruajtur të sigurt celularin tuaj dhe të gjitha të dhënat personale Vodafone Club komuniteti nr 1 në Shqipëri Vodafone power to you Qdo dit e shojëri ston të mirë, fillon me shie në kroasantit Bellino. Një like për foton më të veçant, dhe ritmin e këngë ston. Se Bellino është kroasantit jonë. Bellino, në qdo ko, tani dhe me shie krem lefi nga Elka. Hey kids, Summer is here again. Do you know what it is time for? It's time for the world of the time we have to run. Akademia Buterore e Tiranës që elë kampin verorë për të gjithë fëmijët nga një dhe në 4 mbëdhjet vjeqë. Kune e mësojmë e zbulojmë gjërë shumë interesante. Dance, music, language. Learn about the earth and the sky. Ledzojmë, këndërmë dhe spavitemi pa masë. Our teachers and friends are from all over the world. Programis në anglisë për të gjithë fëmijët janë të mirëpritur. E, Anik, mësoni më shumë tek World Academy of Tirana.com ose kontaktoni në 04 24 24 24 0408 World Academy of Tehran Ere, thamë çkemë. Po, Dea, mfalts të pashfare. Sëm plazh ose syze të diellit ose syze optike do mbash? Sëstë thën. Unë syzet e mia të diellit i bëra me numër tek Italoptik. Tani edhe duken bukur, edhe shoqart. Tek Italoptik po si ti bën shkëlqyeshëm. Çfarë do numri optik të kesh, dhe cilën do model syze dielli mund ta përshtasin, madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë lumond. E si do i bëj patjetër pastaj. M'duan sidomos ku ngas makinën. Po, por edhe çitmos humbasësh raste në plazh. <laughs> Vital Optic, Tech Selvia në Tiranë. Hyrja Leilanë Teg kat i dytë dhe Pranavënës në Fier. Klubi i Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mbunduruar nga Vodafone.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 6.95, 23 minuta, jenë me klubin e mgjesit, në klab FM, 24 dhe në ekranin e klab të vës, dhe kam pritur momenti i shumë pritur, do të jetim shortin. Gati, altinim. Gati, jeri, gati, minjerit. jeri, jepi, jepi. E rejerin të momente, sa po të rrëshin një klët nga globi, që të thot, një legati, jepi, jeri. Ora tek dora ka shkruar Maya, i mbaron numrin me 915. Bravo, bravo Maya. Ma daj Maya. Mm, njaj, njaj, njaj. Maya do të fitojë një orë fantastike nga miqtant tek Premium Watch. Wow, bravo, një stati, bravo. Që në stad 20 na kanë ndjekur Maya, kështu që. E mm. meriton. I duruari, i fituari. Është <laughs> ngritur dhe herët. <laughs> bravo Maya. Ko, kemi fitu e së të tjerë për të zonë, Olta? Ja, sa të eqin pak të zularë në sërë. Jo, i kemi dhënë të gjitha. Të, të gjitha të të, të të për të zonë. Në të shqyqër më nga më plinë, ti vashtonë të Uo, të një. Të larë i të marrë. Diçka të fundit a oh, jote? Jo, jo, në kemi jo. Po jemi drejt fundit, pra duhet largoj me, që JJ, të largojmë. Le të lëmë radhën XJJ. Dhe më pas orgesës. Do të kemi këto të, të zakonshme deri. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur, ka është pra, e bukur, u fiton. Do, do, do të jesh në plazh, kujdes kremin mrinë me vetë, do jetë shumë ngrohtë, domosdoshmë. Pa problem. Olta temperaturat me samtheti do të shkojnë deri në 31 gradë, 32, u u. Mirë, ne ju urojmë një fundjavë të mrekullueshme. Do të ri shikohemi dhe ri dëgjojmë sërish të Hënën në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV. Jeri do të bësh traditën, duhet thyesh xhamin. D'korda të një djikon në halorik të piëtës